Bé, molt bona nit, eh, anem, a donar inici, eh, anem a donar inici del ple en aquesta sessió ordinària amb el primer punt de l'hora del dia que és examen i aprovació si s'escau de l'acte del ple del dia 9 de juliol de 2010. Hi alguna qüestió? Senyor Manuel Vents. la nit de tothom. Vol saber si aquest passarà fins al 2014 o al 2018 el segon pas posa altament, altament comenta certs aspectes alguns, no sé quins no? sobre els àmbits i la zona d'actuació i de la suposada durada del que podria tenir i la despesa que això suposa per finalitzar. bé bueno, Aquests aspectes són uns certs aspectes que si es van comentar es van comentar per alguna cosa no certs aspectes no? d'una manera així ens... Bé, bueno, doncs pues no, no estic d'acord amb això, perquè si es certs aspectes s'haurien de posar quins aspectes són. Alguna altra intervenció sobre l'acte? Sí, senyora Anna Gabriel. A la pàgina 8, amb la intervenció de la CUP, en la que justifiquem la nostra, el sentit de la nostra votació... La nostra intervenció està més que resumida, eh? i fins aquí ben entenem que s'ha de resumir el que passa que vam dir una cosa que considerem que és important, i és que ens faltava molta informació eh, respecte al punt, entre d'altres vam dir perquè l'alcalde no estava a la comissió informativa, com que és una queixa reiterada la que formulem nosaltres relativa a la seva absència a les comissions informatives, perquè sovint doncs, hi ha temes que entenem que vostè podria explicar segurament amb més detall, doncs ens agradaria que constés que l'alcalde no estava a la informativa quan tocava que hi fos això d'una banda i de l'altra a la pàgina 12 en el quart paràgraf eh, la CUP manifesta que el seu grup votarà en contra de la proposta perquè el que s'està demanant és un marc general d'atribució de l'1% no, el que estem demanant és un marc nacional d'atribució de l'1% criticàvem el marc estatal i defensàvem un marc nacional i també van fer tampoc es recull una crítica al regidor de Cultura quan en aquell moment creiem que ni ell mateix es creia aquesta moció justament defensàvem que la moció s'havia incorporat per omplir el plenari, que estava ple d'emocions que després no se'n dóna compliment i és curiós que tampoc la crítica al regidor no queda recollida Alguna qüestió més sobre l'acte? Procediríem a la votació Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? El senyor Nojosa, perdó, eh, que ha votat a favor o... A favor. Doncs queda aprovat per 11 vots a favor, eh, cap en contra i dues abstencions. I passem al següent punt de l'hora del dia, eh, que és examen i aprovació si s'escau de l'acte del ple del dia 3 de setembre de 2010. T Hi ha alguna qüestió? Per part de la CUP? Per part del grup socialista? Per part d'Esquerra Republicana? Procederíem a la votació. Vots a favor? queda aprovada per unanimitat i passem al següent punt de d'avui del dia que és proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3 barra 2010 senyor secretari Molt nit a tothom. <coughs> Dictamen. Atès que l'article 177 del tercer reforç de la llei reguladora de les existences locals estableix la possibilitat d'iniciar l'expedient de modificació de crèdits quan existeix després que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i no existeix en el pressupost de la corporació crèdit suficient, atès que la memòria d'alcaldia queda justificada la necessitat d'aprovar un suplements de crèdit per un import de 96.500 euros i unes transferències de crèdit per un import de 98.720 euros en 71 cèntims vist l'informe de la intervenció municipal per tot això es proposa al pre de l'Ajuntament l'adopció del següent acord primer, aprovar la modificació proposada en la memòria d'alcaldia restant els resums per capítol de següent manera estat d'ingressos Tut, pressupost vigent, totals ingressos 14.043.366 euros amb 82 cèntims perdó eh? <coughs> modificacions 96.500 euros nova previsió 14.139.866 euros amb 82 cèntims estat de despeses pressupost vigent 14.043.366 euros en 82 cèntims. Modificacions, 96.500 euros. Nova previsió, 14.109.866 euros en 82 cèntims. Segon, disposició al públic per un termini de 15 dies hàbils durant els quals s'emetran reclamacions davant el plen de recuperació que disposarà de 30 dies per resor les. Tercer, Facultat l'alcalde tan prement com en dret sigui possible per a l'execució del present acord. L'expedient es considerarà aprovat definitivament si ha finalitzat el termini d'exposició o no s'han presentat reclamacions. Senyor Serra Malera. Bé, bona nit. El que avui portem a l'hora del dia és la tercera, la tercera modificació de, de, de crèdit o suplements en aquest cas. Com ja s'ha anat eh, portant a terme els dos darrers plens i aquest seria... El tercer, s'han fet petites però necessàries modificacions de crèdit donat a l'estat d'execució del, del pressupost que tenim ja donat que estem a final d'exercici de, i l'únic que fem en aquest sentit és reiterar la nostra voluntat de poder doncs, fer front a una sèrie de, de partides que s'han disparat a nivell pressupostari que ja han sigut també comentades en altres en altres plans, entre elles tenim el famós Can 11 de Sorea i, i la taxa hidràulica de sanejament que són uns 30.000 euros eh, tenim increments importants de subministrament elèctric que pugen uns 38.000 euros i llavors tenim també aquells imports que a s'havien incrementat degut als plans d'ocupació que han obligat a incrementar també la despesa amb tot el que seria material que en nosaltres de, de brigada eh, tot això ho tenim previst de finançar directament de romanent. en els plans anteriors això no s'havia aprovat perquè es deia que, bueno, que semblava que no era correcte ativar de romanent en aquestes alçades, el que també és cert és que ha canviat un mica l'escenari, la persona que en el seu moment va fer el pressupost, que estava de responsable d'intervenció crec que recordant el mes de maig, havia agafat una partida que s'havia de compensar per una venda d'una de, parcel·la de, dels plans a de la sala i l'havia afectat com a romanent l'havia incorporat com a rumanent afectat no? en aquests moments tenim aquesta transacció que s'havia de realitzar amb l'Incasol eh, amb vies ja de, de, de cloures i per tant aquesta que diguem aquesta dotació per criteri de prudència que s'havia fet en el seu moment entenem que ja la podem desafectar i per tant aquests 270.000 euros que pujava aquesta, aquesta partida la, la podríem destinar directament incorporar a incorporar-la a rumanent de lliure disposició la qual cosa faria que el rumanent o sigui que aquests 270.000 euros sumats als 304 que vam tancar el romanent de la liquidació de l'exercici 2009 ens portés amb una xifra de 573.000 o 575.000 euros. Si li restem els 58.000 de la primera modificació de crèdit i els 96.000 de la partida o de la modificació de crèdit que avui portem a, en aquest plenari, ens deixaria amb un romanent de cara a l'exercici del 2011 de 420.000 euros. Entenem que el discurs és el mateix que el, els plans anteriors, canvia aquest escenari en el sentit que tenim més, més romanent, d'acord? també entenem que són les partides que hem detallat eh, són fruit precisament de, de qüestió de, de subministres i per tant tampoc és que sigui una, una gestió eh, que diguéssim de, de, de malbaratament de recursos per part d'aquest ajuntament o d'aquest equip de govern i per tant no hi haurà fer més demanar el vot favorable de, de la resta de companys. Gràcies. Bona intervenció per part del grup d'iniciatives, senyora Inojosa? Sí, bona nit. Bé, bueno, l'ampliació aquesta, o sigui el suplement de crèdit Entenem que hi ha coses que potser sí són necessàries i altres que hi ha en reiterats plens i, i comissions informatives. Bueno, aquí està també el cano de Sorea, que ja en parla reiterades més, que, que bueno, el tema Sorea és un tema que, que hauria d'haver un replanteixement a l'Ajuntament i també està aquí. I hi ha també en el tema del subministrament d'energia, doncs que pensem que també l'Ajuntament hauria de fer una voluntat, l'equip de govern la voluntat d'aviam com reduïm el cost de l'energia a nivell de poble perquè si bé és cert que a les nostres domicilis també intentem reduir, reduir l'energia a nivell municipal també s'hauria de fer algun tipus de, de plantejament per part de l'equip de govern no veiem que hi hagi cap tipus de plantejament i bueno, tenim subministrament d'energia elèctrica de la biblioteca Sant Antoni Maria Claret de 25.500 euros i després d'energia allumenament públic de 100.000 euros nosaltres pensem que caldria doncs, fer algun tipus de, de projecte o polítiques per reduir aquest consum bé, n'hi ha altres temes que bueno, doncs pues, eh, després de medi ambient que és arranjar el torrent de l'Uller que creiem que és convenient i altres qüestions però, bueno, reparacions, infraestructures i béns naturals per tant, nosaltres no votarem en contra perquè creiem que hi ha coses, també, doncs aquí s'inclou l'amortització de prèstam de la reducció de, dels salaris dels funcionaris, també creiem que però una mala idea, amortitzar prèstam d'aquesta reducció de salaris i, per tant, no em vull allargar més i ens estindrem en aquest tema en la votació. Eh? Una intervenció per part de la CUP, senyora Gabriel sí, dues qüestions l'una que també trobàvem a faltar una explicació per part del regidor relativa a la part d'amortització estaria bé que no, que s'expliqués aquesta reducció eh, en els sous dels treballadors eh, cap on anirà i quina és la modificació que hi ha en aquest sentit en cas després de l'explicació que faci nosaltres intervendrem respecte a aquest punt eh? intervingui, intervingui molt ràpid uh, ho guardava pel punt següent perquè realment el, el que farem serà com que el punt següent parla del préstec, el volíem explicar que aquests, aquests 98.000 euros en la qüestió de l'amortització de préstec si, si serveix ho deixem per després i si no ho fem ara com vulguis Bé vol intervenir senyora Gabriel? Sí, perquè no es tracta tant del que ens serveixi a nosaltres sinó que aquest punt que ara se sotmetrà a aprovació doncs és una modificació en el pressupost una part té veure amb la disminució del sou que s'ha fet els treballadors d'aquest Ajuntament doncs, que va amortitzar una part del deute que té contra l'Ajuntament i de l'altra, com bé s'ha explicat, doncs, és eh, uns diners que tornarem a ativar dels estalvis que té l'Ajuntament per pagar coses doncs, o bé que no havien previst o que han sortit més cares del que inicialment s'havia previst en aquest sentit eh, mostrar doncs, la preocupació, com ja vam fer amb la comissió informativa, doncs, a, relativa al subministrament d'energia de elèctrica. La que té veure amb la biblioteca queda per explicar de què aquest augment sobrevingut de més de 25.000 euros, que és una quantitat molt important per un únic equipament, és a dir, a més del que ja hi havia previst, 25.500 euros més. I de l'altre, que era un genèric, subministrament d'energia elèctrica enllumenat públic, 13.000 euros més, home, no ens sorprenem tenint en compte aquestes instal·lacions faraòniques que estem fent d'il·luminació pública. És evident, si fem apostes per, per il·luminar les instal·lacions tal i com ho estem fent amb l'actualitat, doncs és evident que l'energia ens sortirà eh, molt més cara. Critiquem aquestes infraestructures i, evidentment, critiquem que s'hagin de recórrer aquestes modificacions a les acaballes de l'any, perquè això vol dir que l'any que ve haurem de preveure molts més diners dels que havíem previst aquest any i, i, i nativant dels estalvis i suposo que arribarà un moment doncs, que no es podrà fer bàsicament perquè no en quedaran pel que fa eh, la primera part relativa a la disminució dels sous de treballadors, tot sabeu doncs, que això és no, per imperatiu de l'estat espanyol, nosaltres eh, quan es va parlar de la reducció no del sous dels treballadors però sí dels sous dels electes, que això es va portar al plenari del mes de, de juliol el 9 de juliol, just l'acte que avui portem a aprovació, nosaltres vam manifestar doncs, que a part de la reducció que havien fet doncs, les dues regidores que estaven contractades per aquest ajuntament la senyora Fernández i la senyora Arenes que es van reduir la seva mm, retribució en un 5% doncs, vam dir que creiem que qui hauria de reduir el seu sou és el senyor alcalde perquè és l'únic electe de la taula que tenia retribucions en dues administracions públiques a la vegada per ser electe també vam demanar si ens podia explicar què cobrava i el senyor alcalde doncs, no ens va voler respondre lligant al fil no, amb el tema doncs, que avui portem a aprovació que és aquesta disminució dels sous dels treballadors volem recordar doncs, que el senyor alcalde la seva retribució ja no l'expliquei, l'expliquem nosaltres com a mínim el que, el que coneixem perquè és informació pública per cada assistència al ple de la Diputació de Barcelona que com a mínim hi ha un ple al mes a vegades n'hi ha d'extraordinaris i n'hi pot haver fins i tot dos o més cobra 1.684 euros amb 71 al mes, un únic ple en el cas de que assisteixi a algunes comissions, ens sembla que no està assistint a cap comissió, però en el cas de que hi assistís per cada reunió d'aquesta comissió 460 euros en 36. La suma total del que rep el Sr. Alcalde de les Administracions Públiques per la seva condició d'electe en un mes Normal de quatre setmanes de Junta de Govern a l'Ajuntament i d'un únic ple a l'Ajuntament de Sallent i d'un únic ple a la Diputació de Barcelona se'n va als 3.150 euros. És evident que si hi ha algun mes que hi ha un altre ple extraordinari a l'Ajuntament o hi ha un ple extraordinari a la Diputació la retribució se'n pot dar als 5.000 euros. Per això demanàvem que, que expliqués els números perquè pensem que són xifres quantioses i que si hem disminuït el sou a, a, a milauristes que treballen a l'Ajuntament doncs ens semblava que era de rebut que s'hagués reduït el sou al senyor alcalde. I també eh, lligat amb això ens sembla també relativa a l'acte del 9 de juliol que les assistències a les juntes de govern que són retribuïdes per part dels regidors que no estan contractats és a dir, a excepció de la senyora Fernández i de la senyora Arenas tota la resta cobren per cada junta de govern que se'n fa una a la setmana 242 en 80 euros això és el que es va aprovar inicialment tot i que en aquest acte que aplicàvem la reducció aquesta vegada sí, del 5% la reducció s'aplicava sobre 250 euros en 0,8% i quedava a 237,58. Amb tot aquest ball de xifres el que estem plantejant és eh, la sensació de que les retribucions per assistència de govern local no s'han congelat cosa que sí, es va congelar la retribució que tenim els electes que estem a l'oposició per assistència a ple, en la que ens hem mantingut des del principi de legislatura a 131 euros, amb 16 per cada assistència a ple, és dir, avui estem cobrant 131 euros tots els que estem aquí, no només els de l'oposició. El que passa que els del govern, a més a més, se li suma la xifra que ja hem de tallar de les juntes de govern. Era simplement aclarir si no s'havia fet aquesta congelació per assistències a junta de, de govern i donar aquesta breu explicació relativa al seu de l'alcalde i plantejar que haguessin pogut amortitzar més deu tancar, si els el alcalde s'hagués reduït el seu sou. Una intervenció per part del grup socialista, senyor Manuel Véns. Bé, bueno, jo he trobat a faltar una mica més d'explicació referent a aquest augment de romanent que hi ha hagut, no sé si la gent se n'ha adonat. No? Vull dir, el sentit de prudència que va tenir l'anterior que va fer la liquidació, l'anterior senyor que va fer la liquidació del pressupost, es referia a uns plans de la sala que realment no tenien encara adquirit l'Ajuntament de Sallent i que després s'han no, venut posteriorment doncs em sembla que amb uns senyors electricistes no, que van fer tot el tema de, de la planta els plans de la sala no? bueno aquests 271.000 euros que s'incorporen al romanent perquè queden deslliurats ja de la despesa extraordinària que tenien, o sigui, representa que això estava com una despesa extraordinària, és una mica complexa no cal que ho expliqui, no? però bueno la situació final és que vam tenir un trumanent lliure de 304.000 euros que ja afegim aquests 271.000 queden 575.000 i amb les diferents modificacions de crèdits que hem fet, incluint aquesta que ja és l última de l'any quedarà lliure doncs, 420.900 euros euros de romanent. Això, diguéssim, serà l'estalvi que al final segur que tindrem. Pot ser que n'hi hagi més, perquè dels rumanents incorporats pot ser que quedi alguna cosa, cosa difícil en aquests temps, però crec que, diguéssim, la gestió que s'ha fet, el que hem intentat fer amb la pressió de, diguéssim, d'arrascar abans d'anar incorporant, abans d'anar activant dels estalvi doncs, que tinguessin d'altres partides, que es va fer l'última incorporació de crèdit, rebaixar partides de despesa per posar en altres llocs si era necessari i no gastar tant, bueno, doncs, al final del final mira, podem marxar una mica contents i pensar que tenim més estalvi del que teníem com a mínim eh, a data d'avui. Això no vol dir que ja hi era també aquest estalvi perquè amb aquest moviment comptable d'aquesta parcel·la doncs, ja, també l'havíem tingut. No? Però bueno, la realitat és aquesta, nosaltres sí que aprovarem aquesta modificació de crèdit encara que ja s'ha explicat per moltes partides, molts punts d'aquesta modificació, que és el tema de la llum, la subministra d'energia elèctrica, 38.000 euros de diferència, no? vull dir, és molt, no? i sobretot amb la sorpresa que vam tenir doncs de la biblioteca, 25.000 euros, no? biblioteca, més turbina petita, més altres llocs que no sabem ben bé qui tiba d'allà i qui no tiba d'allà. Tot això s'ha de controlar perquè són molts diners, estan parlant de milions de pessetes, no? estem parlant de 4 milions i mig quasi bé de, de la biblioteca i 2 milions i pico doncs, de l'enllumenat públic és molts diners que això s'ha de controlar i, i evidentment a baix, quan he entrat he vist un cartell de un, demanant a la gent que no contamini allumínicament i nosaltres potser com a ajuntament estem contaminant bastant més del compte no? que s'hauria d'anar eh, molt al tanto no? llavors amb el tema del cànon de Sorea i els cànons hidràulics i taxes d'assanejament que també és Sorea eh, està, jo el que demanaria l'Ajuntament de Sallenda, que ara que comencem l'any que ve, és que com a mínim que suposo que ho fa i, i demanaria més rigorositat i potser més energia a l'hora de negociar doncs la retribució del contractista que s'haurà amb el tema de l'aigua, no? Perquè, esclar, si dintre dels costos i que dona el preu de l'aigua, no? que ha de pagar l'Ajuntament doncs, hi ha personal de servei no? personal de servei s'hauria pues, de mirar si en tenen més del compte, menys, si s'han ajustat, si han fet els seus si han sigut eh, doncs, estalviadors, com està fent doncs, qualsevol empresa, doncs, de rebaixar costos indirectes sobretot una mica doncs, que sàpiga doncs, ser una mica exigent i una mica rigorós i a l'hora de la fórmula polinòmica aquesta doncs, que, que, que, que segueixi apretant el màxim possible amb aquesta companyia però no? personal, energia elèctrica, compra d'aigua en alta, conservació d'instal·lacions, vehicles del servei, clar, quants vehicles hi ha, n'hi 7, 8, 12, n'hi ha d'haver 12, n'hi ha d'haver 1, ni ha d'haver 4, clar, una mica aquí l'Ajuntament té que negociar aquestes coses i li demanem que ho negoci, perquè llavors ens trobem amb aquests cànons, perquè el que no paga la gent ho paga l'Ajuntament, o sigui, ho paguem entre tots, llavors això crec que és una negociació que ha de ser eh, vigorosa i certament en benefici de tots, no?, a partir d'aquí, doncs, bueno, l'explicació que ja s'ha fet per part del regidor d'Economia i Hesenda, doncs, el tema de l'estalvi que hi ha hagut dels sous i salaris, doncs, que s'incorpora d'evolució de crèdit, no? que, clar, doncs, que bueno, aquest estalvi serveix per alguna cosa, és per desendeutar l'Ajuntament, doncs, per pagar deute de l'Ajuntament. que a mínim, no va a altres despeses directes, perquè pots estalviar-te gent de baixar els sous de la gent i contractar-ne altres, no? cosa que seria fatal. No? Nosaltres aprovarem aquest, aquesta modificació i esperem doncs, que de cara a l'any que ve tinguem menys i no tinguem tantes sorpreses. Una intervenció per part de d'Esquerra Republicana. Senyor Serra Malera. Sí, a veure, eh, teniu tota la raó amb el que, que han comentat eh, sobre el tema del, de l'estalvi energètic. La qüestió de la biblioteca vam estar crec que recordar que són 5 o 6 mesos sense rebre factures i quan els vam rebre hem rebre l'import aquest no? s'està mirant, tenim l'enginyer eh, que estava valorant tot el tema dels contadors què ha passat perquè fins i tot vam, vam establir un acord doncs amb les, en el moment que es va liberalitzar tot el tema de l'energia elèctrica hem doncs establir uns acords preferents via CM i aquestes coses que es fan eh, per, per tenir uns preus més, més bons però clar, el fet de no, de no haver estat, o d haver estat a aquests meus sense rebre les factures, un moment que termini les factures, veus l'import no tens marge de de maniobra per per veure o sigui, més a més que ha anat, anat passant, no? Però és clar que és una quantitat, la, la, sobretot la de la biblioteca, que és extremadament eh, no excessiva, vull dir, preocupant i alguna cosa ha passat, alguna cosa s'ha de fer i amb això hi estem treballant. Eh, també és veritat que estem treballant amb, amb qüestions, mirant de arribar acords, o veure, veure quines propostes hi poden haver per canviar part de l'enllumenat amb sistemes leds hi, hi ha tots els pros i els contres però bé, en qualsevol cas s'està treballant amb aquest aspecte contestant a la, a la regidora de la CUP i concretament amb la qüestió dels 98.000 euros que, que és la rebaixa del 5% que han tingut els treballadors d'aquest ajuntament i de la resta d'ajuntaments de, de Catalunya com a mínim de juny a desembre que solament han de ser 170.000 euros 168.000 per tot un exercici, però només es va aplicar a partir de juny a desembre, passen directament a amortitzar préstec demanat. Hi havia tres requisits, o tres ordres de prioritat, un era aixugar eh, dèficits a exercicis anteriors, la segona que no tenim, per tant, el primer punt no ens el saltem, el segon és amortitzar préstecs i si no es hi haguessin préstecs, passaria la possibilitat de finançar inversions. En aquest cas el que fem és amortitzar préstec, que seria la segona possibilitat que teníem per ordre d'exigència de, del decret, no? Perdona? Per relació. L'has dit bé. L'has dit bé. Aleshores, eh, si el senyor Manol Vents eh, vol que expliqui una mica més com m'ha anat això d'aquest romanent que s'ha incorporat així a darrera hora, eh, nosaltres teníem un deute amb l'Incasol de 273.000 euros i va inclòs per la reparcel·lació de la zona de la Fàbrica Vella, el Pau 2 que es coneix com a Pau 2 i per altra banda, hi havia... Una, un deute que anava l'Incasol amb nosaltres d'una venda que s'havia de fer amb una empresa elèctrica d'una parcel·la dels plans de la sala valorada amb 271.000 euros més IVA Què ha passat? que, Com que nosaltres teníem l'obligació de pagar, més enllà d'aquest possible acord amb l'Incasol de cobrar aquests calés de la parcel·la dels plans de la sala nosaltres teníem l'obligació de pagar la reparcel·lació no? en el seu moment, per criteri de prudència dius, escolta, a mi em deuen això, però jo dec allò el que faig és dotar presupostàriament, l'obligació de pagament i això agafes el romanent, en aquest cas la persona que en aquell moment feia d'interventor i va agafar part del romanent i el va afectar amb aquests 270.000 euros en el moment que aquesta transicció s'ha pogut fer possible desafectem aquests calés per què? perquè la transicció amb l'incassol es compensa per imports hi ha una diferència de 1.900 euros que es paga en Romanent. i en el moment que es desafecta aquest romanent passa a estar de lliure disposició que vol dir que s'incorpora en aquests 304.000 que ens van donar com a resultat del tancament de la liquidació del 2009 i em sembla que això és una mica tot el que volia comentar el de les vostres participacions gràcies una altra intervenció per part d'iniciativa per part de la CUP per part del Socialista, per part de d'Esquerra Republicana doncs procediríem a la votació vots a favor vots en contra abstencions queda aprovat per 7 vots a favor una 5 en contra i una abstenció i passem al següent punt de l'hora del dia que és eh, proposta d'aprovació d'un contracte de préstec. Perdó, sí. Eh, hi havia el dictamen que va passar per la Comissió Informativa que, que se'ls va allaurar i se'ls va advertir la Comissió Informativa que hi havia la possibilitat de, de, fer, de que hi hagués una incorporació a més crèdit a una altra entitat bancària però que encara no ens havia arribat que evidentment és l'esmena que s'hauria d'incorporar en aquest dictamen i que tots vostès ja tenen sobre la taula i que, en tot cas, primer en lloc procediria a votació la incorporació de l'esmena i després al debat, si s'escau, doncs del conjunt del dictamen. Sense remalera, volen informar? Sí, bé. Estacle, estacle, sí, sí. perdoneu, a veure el, la qüestió és que estem amb la situació que estem a nivell eh, financer, no estan els bancs també en no el problema que estan, aleshores nosaltres fa un mes i mig, un parell de mesos que vam fer una petició a tots els bancs perquè ens fessin ofertes per, eh, de preu eh, per anar a buscar el finançament que necessitàvem per les inversions que s'han estat fent i per tant poder-les pagar i escolta, resulta que tots ells estan, han estat tirant coses, però no perquè la, la solvència de l'Ajuntament estigués mentredit o fos dubtosa, sinó perquè resulta que tothom va d'enviar la documentació a Madrid o a serveis centrals i ho han de valorar, riscos, etc etc etc. El dia de les informatives, el divendres passat, no teníem dades encara certes del, queixim, de, de, de dels preus de, les de totes les ofertes i avui al matí el que hem fet, el que hem rebut ja és l'oferta definitiva que ens feia la segona entitat financera que són que és el banc Santander eh, per un import de 330.000 euros aleshores el que hem fet és eh, ajuntar-vos aquesta documentació com a, com a esmena i a partir d'aquí doncs, podríem entrar el senyor no, secretari que llegís el dic procediria a, a votar la incorporació o no de l'esmena que s'ha esmentat ara i en cas si no hi ha alguna qüestió sobre el, el tema de l'esmena no? Doncs procediríem a la votació. Vots a favor de la incorporació de l'esmena en el dictamen? Ens queda incorporat per unanimitat. Senyor secretari, si vol fer a favor de llegir el dictamen amb l'esmena incorporada... atès que per parcialment diferents inversions previstes en el pressupost de l'exercici 2010 es va sol·licitar un preste per un import de 734.600 euros en 79 cèntims a diferents entitats bancàries vista la proposta econòmica sobre les condicions financeres del preste que fuma i presentada pel BAN Bilbao Vizcalla Argentària BBVA, per un import de 404.000 euros i per BAN de Santander per un import de fins a 367.300 euros en 40 cèntims Vist un informe d'intervenció que valora les ofertes presentades i proposa l'adjudicació del contracte de presa a favor del BBVA per un import de 404.000 euros i pel per un import de 330.000 600, 600 euros en 79 cèntims, atès que les inversions a finançar parcialment previstes en el pressupost de l'exercici de 2010 per l'import del presa formalitzat amb el BBVA és de 404.000 euros, aquest que les inversions a finançar parcialment previstes el pressupost de l'exercici 2010 per l'import del préstec a formalitzar amb el banc Sant Andés és de 330.000 amb 600 euros Perdó, no eh? no puc parlar Visca el que disposa l'article 14.1 del Reial Decret 8 2010 del 20 de maig pel qual s'adopta mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic on es declaren recursos afectats els derivats de l'aplicació de les mesures de reducció de costos de personal als exercicis 2010 i 2011 i els que es poden destinar, entre d'altres, a disminuir el nivell d'endutament a llarg termini. Visca l'informe intervenció on es proposa que per raó deficiència financera s'ha de destinar l'import de reducció de sous de l'exercici 2010 que ascendeix a 98.720 euros amb 71 cèntims a amortitzar una part del préstec que ha formatzar amb el banc Santander i que per part del nou préstec a contractar amb l'entitat bancària seria de 231.880 euros amb 8 cèntims vist que també es proposa que s'ha de comptabilitzar el capítol 9 de despesa amb l'import íntegre mentre que la partida 10111 de despeses s'ha de comptabilitzar els 98.720 euros amb 71 cèntims vist el que estableixen els articles 48 al 55 del reial decret legislatiu 2 barra 2004 de 5 de març pel qual s'aprova el tercer reforç de la llei reguladora de les sendes locals, la comissió informativa i senda de governació i Interior proposa el ple d'adopció del següents acord. Primer, aprovar el contracte de préstec per un import de 404.000 euros amb el BUBA per finançar parcialment les inversions de l'exercici 2010 amb les següents condicions financeres tipus d'interès 90 dies més 2,80% termini 12 anys més un de carència comissió d'obertura 0,25 comissió de cancel·lació 100 segon Aprovar el contracte de presta per un import de 231.880 euros amb 8 centis amb el Banc Santander per finançar personalment les inversions de l'exercici 2010 amb les següents condicions financeres. Tipu d'interès, Euribus, 12 mesos, més 2,90. Termini 11 anys, més un de carència. Comissió d'obertura, 060. Comissió de Cancel·lació, etc. Tercer, aprovar que la comptabilització del presta del punt anterior s'aplicarà amb càrrec del concepte d'ingressos per l'import íntegre de 330.600 euros en 71 cèntims i a la partida 1, 0, 1, 9, 1, de despeses per l'import de 98.720 euros en 71 cèntims en concepte d'amortització per la quantitat resultant de la reducció de costos de personal corresponent a l'exercici 2010 i per tal de disminuir l'indeutament al llarg termini. Quart, facultar el senyor alcalde president per l'assignatura de tots els documents necessaris per a l'execució dels anteriors acords. Senyor Serra Malera Sí, bé, a veure eh, perdoneu per abans però estava buscant la documentació i no, no la trobava eh? Eh, nosaltres portem aquest, aquest, aquest punt a l'hora del dia aquesta petició de, de crèdit perquè l'equip de govern està facultat per demanar crèdits que diguéssim per tot el que no sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris en aquest cas eh, passem d'aquest 10% i per tant ho eh, portem avui a l'hora del dia d'aquest Ple tenim ja contrets uns crèdits de 500.000 euros, 150.000 euros amb, amb uns crèdits preferents de Diputació i 350.000 euros amb Catalunya Caixa, o el que era abans eh, Caixa Catalunya havia Diputació de Barcelona a uns, a uns preus molt preferents i ara ens faltaven 730.000 euros per acabar de fer front a tot el que estava pressupostat inicialment en el, en el pressupost de 2010 i també per poder finançar aquells aspectes que hi van sortir també en les seves modificacions de crèdit pertinents en fa un parell de plens, crec recordar referents a la llida de Barris, a l'exprovisió fàbrica Bella i a cal Carreres. Amb aquests 770.000 €, eh que hem de demanar, veureu que la part que toca o que pertoca al Banc Santander, que són 330, al final no acabem demanant 230. I això ho fem perquè el que hem emparat en tutela financera i els 98.000 euros que comentava abans la, la responsable de la de la CUP evitem de demanar-los evitem les comissions d'obertura evitem en el seu cas si hi' haguessin comissions de cancel·lació i els destinem a, a, a, a engruixir que diguéssim d'aquests 330, no? d'aquests 230 i aquests 98.000 passarien a fer la suma dels 330 això perquè ho fem així i ho fem amb aquest préstec concretament? perquè són els que tenen els preus més alts eh? tenim prèstecs d'exercicis anteriors a interessos preferencialíssims eh, que avui ens posem les mans al cap de, de zeros 10 i zeros 40 i aquest d'aquí ens l'estan proposant el del BBVA a 280 i el del Santander a 290 no? llavors entenem que com menys calés demanem amb els del Santander que són els del 290 i si ho podem fer abans és a dir, una, una opció seria eh, fer el crèdit i pagar els 98.000 euros que estem obligats per, per llei d'amortitzar no? però si tenim un 0,6% de comissió d'obertura doncs el, el 0,6% de el 0,6% d'aquests 100.000 euros, doncs venien a ser en números redons, eh? potser són uns 1.800, em sembla, 2.000. Per tant, ben, tot això els ens estalviaríem. I és per aquesta raó que el que fem és eh, ben, aquesta modificació comptable en aquesta mica d'estratègia per, per no demanar els 330 en el Santander, si bé, consta com si els demanéssim. I aquesta és l'única explicació que, que teníem en aquest punt. Una intervenció per part d'iniciativa, per part de la CUP. Sí, uh, senyora Sí, senyora Gabriel. Mm, Bé, com que ja s'ha dit, no?, que ens hem trobat aquest uh, en que ja se'ns havia alertat, però ara mateix ja ara pensava, clar, és dir, si no haguéssim aprovat el punt anterior, clar, aquest punt era impossible d'aprovar, no?, amb tota aquesta operació comptable que acaba de dir, és dir, però que el punt anterior quedava aprovat per procedir a l'aprovació d'aquest, en qualsevol cas. Bé, com que no hem tingut temps de parlar-ne, no? perquè ens ho trobem ara sobre de la taula, són reflexions potser que faig amb veu alta. Només afegir simplement que jo crec que s'hauria d'acabar també amb el bici de de l'any de carència, és dir, si es demana un préstec que es comença a pagar des del mateix moment que es concedeix i això de que el primer any de l'equip de govern que el sol·licita doncs no es paga i a més a més que això es visqui com una oferta que fa el banc, em sembla que és una pràctica poc sana, és dir, qui demana el préstec que el comença a pagar, ja ens endeuten un a 12 anys i l'altre a 11 anys com a mínim no hi afegiu a l'any de regal Alguna intervenció per al grup socialista? El senyor Manal Vents Sí, bueno anar repetint recordo que em sembla que un dels últims prestes que vam demanar va ser a 15 anys no? que jo ja havia dit que no n'aprovaria cap més a 15 anys altres grups podria ser, jo no i ara ha sigut a 12 i 11 no? I, bueno, aviam, per què ens allarguem tants anys? Vull dir, hem de ser realistes no, no es poden demanar crédits a 12 anys amb una de que és 13 ni a 11 amb una altra de carència que és 12 no podem anar passant les patates calentes a altres governs no? Vull dir perquè no sabem mai quin és el govern que hi haurà i s'ha de ser una mica fidel a que les inversions no sé, a no sé que compréssim terrenys naturals les inversions no són a 20 anys ni a 12, són a 8 o a 10 anys i amb un ajuntament encara menys no? simplement era també reforçar aquest, aquesta situació d'anar demanant crèdits tan llargs no? no val la pena no? Llavors, bueno, és, és cert que això que ha explicat dels diners que ens hem estalviat perquè han rebaixat el sou als funcionaris i treballadors de l'Ajuntament ja ho va explicar la interventora al dia de la comissió no? i va explicar doncs aquest mecanisme no? el va explicar una mica corre cuita, però sí que és vital que el va explicar no? de totes maneres no, no, no vull afegir res més simplement que hauríem de procurar que els crèdits no siguin tan llargs perquè ens estem enganyant a nosaltres mateixos a més a més que podem incorre en que els tipus d'interès ens pugin i el que ara paguem poca cosa d'interès d'aquí doncs, 6 anys sigui un paston i d'aquí 12 doncs, no sabem com estarà igual torna a ser menys o potser ja no existeix el crèdit no, no sabem. Una intervenció per part de d'Esquerra Republicana no? Senyor Serra Malera Bé, molt, molt ràpid uh, jo tampoc sé sí què feixaria si no haguéssim fet el punt anterior, ara eh, ho estàvem comentant aquí diu, escolta, diu, per decret llei uh, s'ha de donar compliment a, la, a aquest decret i o que s'ha comentat podem, podem buscar-ho i ja donem resposta Alguna altra intervenció? No? Senyora Gabriel Sí, manifestar el vot contrari de la CUP en aquest punt, perquè ens endeutem perquè seguim alimentant els bancs per l'any de carència pels anys d'endeutament i perquè contribueix a finançar un pressupost que nosaltres ja vam votar en contra i amb el que no hi estem d'acord Alguna altra intervenció? però No? Si nosaltres sí. manifestar el nostre vot contrari perquè no és el tipus de política que ha de seguir un ajuntament d'endeutament tan enorme com aquest que s'està produint aquí per tant el nostre vot serà contrari Senyor Serra Malena Sí, a veure, eh, és cert que tenim un endeutament no és baix, tampoc diria que sigui alt ens situarem a 31 del 12 del 10 al 80% l'any que ve amortitzarem en principi els 700 llargs que ja anem amortitzant cada any, més els 170.000 que tindríem de, de la part de personal i això farà que el nostre endeutament a 31 del 12 del 2011, recordem que el, el, el, el càlcul de l'endeutament està eh, o sigui, està dividit eh, pels ingressos liquidats si mantenim ingressos ens situaríem en un, en un, eh, hipòtesis. Ens situaríem en un endeutament del 68% he debatut suficientment aquest punt procediríem a la votació vots a favor vots en contra abstencions queda aprovat per 7 vots a favor 5 en contra i una abstenció i passem al següent punt de l'hora del dia que és proposta d'aprovació de l'estat del procediment de xifres de la Diputació de Barcelona corresponent a la revisió del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2010 senyor secretari Merci. Vist l'estat del procediment de xifres corresponent a la revisió del padró municipal d'habitants a 1 de gener del 2010 emès per la Diputació de Barcelona que comprèn la xifra corresponent al número total d'habitants i que és el següent concepte padró del municipi a 1 de l'1 del 2009 total 7.173 habitants població del municipi a 1 de l'1 del 2010 100.032 habitants per tot això, es proposa a ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. Primer, aprovar el resum numèric que s'ha detallat anteriorment corresponent a la revisió del Padre Municipal d'Habitants de 1 de gener 2010 amb el resultat total de 100.032 habitants. Segon, traslladar aquest acord a l'Institut Nacional d'Estatística de perquè en tinc coneixement. No està això, però decidirà en superior criteri. Una intervenció sobre això per part de la CUP, per part del grup socialista. senyora Anel Sí. Bueno simplement constatar que és una mala notícia no? s'ha de saber que si som menys també tindrem menys diners per transferències de l'Estat i si tenim menys transferències de l'Estat pues, segurament l'endeutament potser pues, no ser el 68 no serà el, 68, serà el 69 no? i llavors bé, jo crec que s'hauria de fer autocrítica i no només dir mira som menys no? per què som menys Vull dir, fem una mica d'autocrítica, s'ha fet bé les coses perquè no siguem menys, perquè la gent ens marxa de sa gent perquè ens marxa, perquè la gent no ens ve jo crec que les xifres del padró haurien de ser prou significatives per, per poder analitzar-les, no? I, més a més, segons es va dir a l'última comissió d'informació, les informatives que vam tenir encara són menos no? Per el que sembla som 6.900 i escaig, quan arribem a 7.000, llavors jo crec que sí, que s'hauria de fer una mica d'autocrítica des de l'equip de govern d'aquest poble i de l'Ajuntament que som tots, el perquè es fa tan malament a la gent que siguem incapaços de retenir la pròpia gent que tenim i de no ser capaços d'incorporar gent al municipi no? simplement dir no, pim pam pum no. jo crec que són males notícies pels dos motius, perquè la gent se'n va no es queda ningú, ningú ve o saldo negatiu i més a més tindrem menys diners no? llavors tot això va en contra de les futures endeutaments que puguem fer i de les futures inversions que es puguin fer una intervenció per part d'Esquerra Republicana no Bé, doncs, procediríem a la votació. Vots a favor? Bé, queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'hora del dia, que és proposta d'aprovació document d'abans de la modificació puntual número 1 del pla d'ordenació municipal de Sallent. Sen secretari. Vist el document d'abans de la modificació puntual número 1 del preu d'urbanització de urbanística municipal de Sallent redactat als serveis tècnics municipals, atès que com es fa constar en la memòria justificativa la modificació pretén essencialment delimitar un nou sector de sòl urbanitzable delimitat en continuïtat al polígon industrial Cal-Berenguer 2, fonaments de dret. Primer, Articles 85 a 100 del decret legislatiu 1 2010 de 3 d'agost pel qual s'aprova el terreny forç de la llei d'urbanisme. Segon, articles 101 a 106 del decret 306 2006 de 18 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la llei d'urbanisme en relació als actes preparatoris per a la formulació i la tramitació de les figures de planejament urbanístic. Tercer, articles 117 i 118 del decret 306 barra 2006 de 18 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme en relació a la modificació dels instruments de planejament urbanístic. Artíria 2212C de la Llei 7-97 reguladora de les bases de règim local que disposa i correspon en tot cas l'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posifia la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística. Per tot l'exposat anteriorment, la Comissió Informativa d'Urbanisme proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el document d'abans de la modificació puntual número 1 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sallent, redactada per serveis tècnics municipals, relativa a la continuïtat del polígon industrial CAL-BNQ2, que bàsicament es concreta de la següent manera. Creació de sol industrial per permetre l'extensió de l'activitat preexistent, regulació de les condicions d'edificació de la clau 6.6.2, Revalorització dels espais destinats a sistemes d'equipaments i zones verdes per ubicar-los dins l'àmbit de les zones properes a elements d'interès natural i agrupar els equipaments existents pel tal d'obtenir una àrea contínua. Compactar la zona urbana i edificada, garantint un continu urbà. Obtenir gratuitament sol per part de l'Ajuntament de Sallent destinat equipaments i espai Segon, sometre la informació pública pel termini d'un mes mitjançant d'anunci en el objectiu oficial de la província, en el Diari Oficial de la Unitat de Catalunya i algun dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal o supermunicipal, al qual es refereix al projecte d'entremitació, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui seminar-lo i presentar durant el termini esmentat totes les observacions o observacions que considero oportunes. Tercer, de conformitat amb el que disposa l'article 115 del decret 305 2006 de 18 de juliol traslladar un exemplar d'aquest abans als serveis territorials de Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el document de referència Quart de conformitat amb el que el disposa a la disposició judicial cinquena de la llei 6 barra de 28 d'abril de valoració ambiental de plans i programes traslladar un exemplar d'aquest abans al Departament de Política Territorial i Obras Públiques de la de Catalunya Cinquè concedir audiència a tots els ajuntaments limitòfos que confinin amb l'àmbit de la modificació per tal que puguin recebinar l'expedient i tinguin també la possibilitat de presentar les alegacions i les, les alegacions <coughs> ...i considerin convenients. Si sé, traslladar un exemple d'aquest avanç al Consell de Poble de Cabrianes. No obstant, el pres decidirà en superior criteri. Senyora Arenas. Bona nit a tothom. Aquest punt de l'ordre del dia d'avui fa referència a l'aprovació de l'avanç de modificació puntual, on es pretén modificar la delimitació del sol urbanitzable industrial ja delimitat de l'actual polígon industrial Can Baranguet 2, agafant una porció contínua de terreny no urbanitzable i modificant el planejament actual. Aquesta modificació és l'augment de sòl industrial delimitat a l'extensió de l'activitat preexistent e industrial amb un total de 142.895 metres quadrats al sud del polígon. D'aquests 142.895, el 23% d'aquests aquest, metres quadrats ja són de titularitat pública que pertanyen a la modificació al, al pla parcial últim del 2001 i és industrial i sol urbà. La resta als 110.278 metres quadrats passaran a sol urbà de sol normalitzable actualment amb clau 15A. La proposta iniciativa recull segons marca el procediment per part de l'ajuntament per la necessitat de l'empresa Stradivarius existent actualment en aquest polígon amb una nau d'un total de 56.000 metres quadrats que contempla una nau principal i una sitja d'amagatzematge en sòl industrial. Un cop assolits el màxim de terreny eh, per a la disponibilitat d'aquesta activitat i amb la necessitat de l'empresa que ve donada per una ampliació i voluntat de creixement tant amb ubicació com d'espai, eh, es, es pretén en aquest mateix polígon i amb l'actual ubicació de la mateixa empresa que traslladaria tot el procés intern de l'empresa, mecanització i tot el control mundial de la seva producció en aquest polígon, amb la construcció d'unes sitges, dues més en principi, per portar tot aquest control de la seva pròpia empresa. L'àmbit quedaria un aprofitament que segons marca la llei d'urbanisme d'un mínim d'un 10% en zones verdes, d'un mínim d'un 5% d'equipament amb cessió, i també unes reserves d'espai lliure d'un 27,8% també mínim i també un mínim d'equipament de reserva d'un 5,2%. La clau actual del polígon industrial, que és la 6C2, que regeix aquest polígon, es modificaria amb una eh, modificació amb el que correspon a les alçades màximes de les naus, sempre que estigui justificada. És la voluntat, i ha diverses propostes per part, part d'aquest document d'abans, però, evidentment, eh, ha d'estar justificada. Urbanisme valora la proposta de modificació i el seu informe considera justificada la tramitació atès les necessitats i voluntats indicades. Emet, evidentment, informe favorable. Així doncs, prèviament a l'aprovació inicial de la modificació puntual, s'haurà de sol·licitar el document de referència que donarà l'abast de l'informe de sostenibilitat ambiental sobre criteris i objectius. El document que ara està per aprovació en aquest plenari, que és se s'assotmet a informació pública un cop si s'aprova, durant un mes s'enviarà una còpia a Urbanisme i a Medianvent perquè facin aquests informes de referència, en els quals s'haurà de basar l'informe inicial que també s'haurà d'aprovar per al plenari, es notificarà als ajuntaments limítrofs i també al Consell del Poble de Cabrianes per exposar eh, per tot l'exposat eh, en, eh, en aquesta intenció d'abans de, de, de modificació puntual, es demana als grups de l'oposició el seu vot favorable. Gràcies. Una intervenció per part de la iniciativa. Senyor Nojosa. Sí, bueno, aquí aquest tema per al nostre grup és més complex del que sembla perquè hi ha qüestions hay que no no es veu amb suficient transparència. En primer lloc, dir que hi ha un procés, un procés de gestió, de transparència urbanística, no es tracta només de fer que l'Ajuntament o els serveis tècnics hagin fet els planos i hagin fet una memòria ambiental encomanada per el que sembla alguna empresa, això me l'aclariria la senyora Ampar Arenas, sinó que hi ha un procés anterior. Aviam, hi ha, hi ha una característica no tan especial, primer, el senyor alcalde és president del patronat de Cabrianes els terrenys que ha de disposar l'empresa Tadivarius són del patronat de Cabrianes però a més a més el senyor alcalde és alcalde què vull dir? que la comissió informativa hauria estat bé que hagués vingut el senyor alcalde i que hagués donat alguna explicació més de tot aquest tema jo li demano al senyor alcalde o al senyor secretari hi ha algun contracte de compra i venda, de compra i venda per part d'Estradivarius? Si és, el expedient no ho vaig sàpiguer veure. Perquè jo entenc que una empresa pot sol·licitar una ampliació per fer l'ampliació de la seva empresa, però suposo que això se sol·licita mitjançant ha d'haver un conveni de compra-venta si està al conveni de compra-venta s'hauria d'haver fet un, un, una mostra de o sigui, el que es diu un tanteig i retracte perquè resulta que si els terrenys són del patronat hi ha altres persones que tenen són arrendataris i segons com es faci això els podem perjudicar i molt perquè potser és un pagès que està cultivant la terra i en benefici de què vulgui ampliar la seva empresa si no fent bé la gestió podríem perjudicar persones que no s'haurien de perjudicar per part de l'Ajuntament ni per part del patronat de Cabrianes aviam si és per la necessitat que es diu dels jocs de treball que tampoc saben quants ni com no seria de rebut perjudicar segons quines persones si no està el contracte de compraventa, venta el que passa que aquí a l'Ajuntament ve una empresa que diu jo vull ampliar sol·licito una ampliació així ja s'ha de fer així només dic jo perquè si jo ara vull ampliar vull fer una ampliació d'un terreny només sol·licitant ja tinc prou i tinc de comprar un terreny i tinc de fer tota una sèrie d'excel·l prèvia a que és la documentació de la planificació no sabem res d'això no sabem què passa no saben si el patronat té uns terrenys que hauria de fer un tanteig i retracte no ho sabem perquè la llei ho diu això eh? la llei diu que s'ha de fer un tanteig què passa? si ara venim aquí el senyor alcalde, el president del patronat que el patronat de Cabrianas té uns determinats interessos no dubtem té uns determinats interessos però sembla ser que hi ha un senyor que té unes terres allà que és arrendatari que va demanar mitjançant perquè jo l'he vist al registre mitjançant una instància reunir-se amb el president del paturat que és el senyor alcalde que pel que tinc entès el senyor alcalde no ha contestat si portem això al ple resulta que aprovem abans, un abans de, del planeixement i de l'ampliació de tradivaris la qual ja requalifiquem un terreny Sí, que això passarà per un procés d'al·legacions inclús d'impugnació eh, dels acords, també pot haver una impugnació d'aquests acords, eh, perquè no s'ha fet bé els tràmits llavors ja aquest senyor ja no té dret a tant i retracte, però també pot passar una cosa eh, que pot estar 4 anys més en aquest terreny eh, i aquí podem aprovar una cosa per tradir diversos, i aquest senyor es pot quedar 4 anys més aquí llavors, clar si l'aprovem al ple, resulta que estem pressionant al pobre pagès perquè ara ja ho tenim aprovat senyor i vostè no té dret a, a tanteig i retracte per tant ja ho pressionem i ara els senyors de senyor alcalde que vostè no ha fet bé la gestió perquè la podria haver fet d'una altra manera i és el president del patronat recordi que és el president del patronat eh? i a més és alcalde del poble i jo porto això al ple ja faig la requalificació i el país és que li doni per salt això és la llei dels poderosos perquè Tradivarius encien vostè que Tradivarius el senyor de Tradivarius és d'un dels vint de les vint persones més riques del món i és clar. a més aquí diu vostè quan parla de la Generalitat diu el senyor alcalde no magnifici tant a l'empresa Tradivarius eh, alcalde, no la magnifici tant al final del document diu tenint en compte la justificació d'interès públic i social de la, de la proposta presentada o sigui, interès públic i social que interès públic i social que vindrà una empresa que farà una ampliació en una logística que estarà robotitzat tot donarà cinc o sis millors de treball perquè no crec que doni més eh? perquè tampoc diu I, i és d'interès públic i social però si és una empresa que, que no fabrica que compra en països de tal tercer món, que hi ha unes condicions laborals nefastes i que es dedica a portar aquí gènere en containers al port de Barcelona. I després els venderà aquí l'interès públic. Home, l'interès públic podria tenir, si s'agafés a l'empresa i digui, vengui aquí, senyor, i vostè que té molts calés, posi un mòdul aquí a l'institut per aprendre idiomes, ja que vostè viatja pel món. Això podria tenir un interès públic, perquè seria un valor afegit una empresa internacional i multinacional posa un mòdul per aprendre idiomes Home, ja canviaria una mica la història però és que no farà res d'això aquesta empresa per tant no es magnifici tant que això no vull dir que estigui en contra de que si són deu llocs de treball estan ben posats vale? però aviam, fem-me les coses bé eh? que aquí hi ha un procés anterior que no s'està fent bé no s'està fent bé i si l'empresa no ha presentat un contracte de compra-venta aquest ple no tindria sentit el eh? més, hasta votant en contra no tindria sentit aquest escenari perquè llavors estem infligint una sèrie de, de mecanismes eh? segons el meu punt de vista o segons el nostre punt de vista eh? per tant, aquí nosaltres veiem primer que no s'han donat suficients explicacions després jo no sé fins a quin punt l'Ajuntament ha de fer tots els plans els serveis tècnics i ha de fer una memòria ambiental suposo que l'empresa l'hauria d'haver presentat això no? o és l'Ajuntament qui l'ha de fer bueno, i nosaltres veiem que aquí hi ha un procés que, que no ens agrada, que hi ha una falta de transferència en el, en el tema de, de la negociació perquè podem perjudicar alguna persona que no hauria de sortir perjudicada i vostè això segurament ho sap, senyor alcalde que no s'ha fet detecteix i retacte. La, si aquí fem una, ja fem una requalificació, ja no hi ha dreta si fer això. I llavors estan fugint, els senyors del patronat de Cabrianes estan fugint d'això. Vale? Per tant, nosaltres no l'aprovarem aquesta ampliació perquè veiem coses que no estan clares. i és això que li dic, li torno a dir, la Generalitat sí que diu que s'ha de tenir una sèrie de, de punts també que marcar eh? no diu, sí, sí, sí, això és collonut Acabat, senyora Josa? Sí, eh. Molt bé, alguna intervenció per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel Sí, tenint en compte doncs, que és un punt absolutament rellevant. Primer, perquè sabem que durant molts anys en aquest Ajuntament la política urbanística de Convergència i Unió va ser a cop de modificacions puntuals, fins a un gruix bastant considerable, eh, fins que a la passada legislatura no hi va haver més remei inicial iniciar nou pla general, que hem aprovat en aquesta legislatura fa quatre dies per tant ens sorprèn que no ha passat ni, ni un any i ja estem aprovant una primera modificació puntual que no és qualsevol cosa eh? que és requalificar terreny de rostolls agrícola per entendre'ns per fer-lo mm, industrial amb els antecedents també que tenim de la política urbanística a matèria industrial en aquest país que s'han fet naus i polígons a tort i a dret i sense cap mena de consideració ni respecte pel territori a banda d'això Uh, i dic que això és el que justifica que anem molt alerta amb aquesta aprovació em, em sumo amb moltes de les coses que ha dit el company d'iniciativa primer perquè és cert que l'alcalde no hi era la informació a la comissió informativa perdó, com ja hauria sigut habitual i va quedar doncs, força uh, és cert que la regidora Ana Fernández i la senyora Enpar Arenas que eren les dues regidores que estaven a la comissió van anar intentant respondre bona part de les preguntes que es van fer però ens agradaria que en aquest plenari i aprofitant doncs, que hi ha gent que segurament està escoltant es poguessin respondre a tota una sèrie de qüestions que el nostre entendre són importants. Primer, quina és la data en què l'Ajuntament va tenir coneixement de la intenció d'Estradivarius? I quines converses van succeir a partir d'aquella data? Estem parlant de fa un any, de fa quatre o de fa dos mesos. També, i ja s'ha dit per part d'iniciativa, quin és el nombre de llocs de treball que crearà Estradivarius amb aquesta ampliació. També s'ha parlat del percentatge de sòl públic que hi havia en, en la pastilla aquesta que es vol requalificar, hi ha un percentatge de sòl públic i un percentatge de sòl privat. Que es clarifiqui quins són el total de propietaris del sòl privat, si estem parlant únicament del patronat de Cabrianes, qui conforma el patronat de Cabrianes a part de com ja ha dit el senyor alcalde, perquè hi ha més patrons en aquest patronat, que es clarifiqui qui són per tal de clarificar a qui li requalificarem aquests terrenys. També que s'expliqui, també ha sortit amb la intervenció iniciativa, què vol dir aquest interès públic i social? En un informe es parla només d'interès públic. En l'altra part, en l informe de l'Ajuntament es parla d'interès públic i social i acredita aquest interès en què, en què es basa i quins efectes té quan s'acredita doncs, que un, un projecte té aquest interès. També en un dels informes eh, es diuen el de la Generalitat, eh, es diu que es comportarà aquesta modificació a eh, l'ampliació de la depuradora. Ens agradaria saber per què aquest, aquesta modificació puntual incorpora l'ampliació de la depuradora. Si és que hi haurà molt consum d'aigua o quina és la raó. I també ens agradaria saber si, si és veritat que el president de l'Associació de Veïns de Cabrianes i l'alcalde Pedani van convocar al conjunt de veïns de Cabrianes per donar-los explicació d'aquest projecte. Si és veritat que es va convocar aquesta reunió, quan es va convocar, amb quina data quin va ser el contingut de la reunió i si és cert que Estradivarius va comprometre's a, a donar contraprestacions al municipi o no municipi de Cabrianes eh? quines són aquestes contraprestacions a què es va comprometre Estradivarius i com és que el municipi entenem de Cabrianes es va reunir per debatre aquest projecte i, i els regidors, ja no que els regidors sinó la població de Cellent evidentment no s'hi ha reunit mai i els regidors en doncs, prou feina doncs tenim tota la, la informació que fa falta, ens agradaria que es contestés aquest seguit de preguntes Una intervenció per part del grup socialista senyor Manuel Vens Sí, bueno l'empresa aquesta Estradivarius eh, crec que ja va intentar, bueno, va intentar va demanar abans que aprovéssim el POU em sembla que estàvem l'inicial doncs aquesta modificació hi va entrar com una esmena no? esmena l'inicial crec que era no? al... o abans o esmena l'inicial evidentment en aquell moment li vam dir que no era el moment de presentar una esmena d'un valor tan astronòmic com això i ja vam dir que no, Vull dir, em sembla que estàvem reunits i nosaltres com a partit socialista vam dir que no era el moment d'entrar amb una esmena que esperessin, o en una alegació que esperessin i que ja aprovessin el pom i que després doncs, entressin tota la documentació i ja en parlaríem com n'estem parlant ara Bé, per nosaltres no deixa de ser una bona notícia que una empresa que està aquí una empresa gran Eh, no magnificiència a ningú és una de les grans empreses que hi ha aquí a Espanya i a més a més a Catalunya en el cas d'Estradivarius i que ja dona feina gent de Sallent no sé quants, però uns quants ja estan treballant a Estradivarius i que amb l'ampliació d'aquestes dues sitges que vol fer i tot el magatzem logístic i tot això doncs seguirà donant feina no sé si gent de Sallent o gent de Vinyó o gent de Manresa però donarà feina perquè no és exclusiu que la gent treballi només la gent de Sallent no? eh, vull dir donarà feina. Llavors una de les coses que, que no sé si és correcte o no és correcta és saber, jo crec que no és necessari, portar uns contractes de compraventa per fer una ampliació d'un POM, perquè nosaltres hem fet un POM i hem aprovat zones industrials i no hi havia cap contracte de compra-venta enlloc no? l'empresa demana poder ampliar, i llavors a partir d'aquí, com que no té espai, se li és l'Ajuntament de Sallent qui degut a aquesta empresa fa l'ampliació o la modificació puntual d'aquest pla jo no sóc el que ha de respondre això ho ha de respondre als serveis de l'Ajuntament però nosaltres pensem que és així i per això tenim una significació de vot no? Eh, insisteixo no sé si ningú ha de sortir perjudicat evidentment en una negociació sempre hi ha algú que se sent perjudicat encara que poder no ho sigui però és una negociació no? eh, nosaltres creiem que hauríem d'estar relativament Content, si no contents, doncs, satisfets de que aquesta empresa segueixi ampliant aquí, a Sallent, és clar no estem parlant de que no tenim gent, que va marxant gent, que llavors això és un problema, no sabem retindre la gent, eh, tindrem menys diners, menys transferències, podríem estar bé, vull dir, tot això és una concepció de poble, hi ha gent que potser vol ser menys gent, nosaltres pensem que hem de ser més, no? i hem d'intentar créixer, doncs, això és una de les parts necessàries per poder créixer, doncs, que hi hagi empreses situades aquí, al terme municipal de Sallent. Encara que també he dit abans que la gent treballa on t'estigui, a Sallent, a Vinyó, a Valsarany o a Manresa. No? Vull dir, no necessàriament és això. Si sí, és cert, també, com ha dit la companyia de la CUP, que es va fer una reunió i que hi havia no patronats, i no sembla que una assemblea de poble de Cabrianes, en el qual es va plantejar això, i em sembla que per una immensa majoria tothom va estar d'acord. No? Nosaltres creiem que és una oportunitat doncs, per créixer industrialment, també, perquè tal com vam veure amb el POUM, estàvem acotats amb el tema de metros de sòl industrial a part de tota la mandanga i de la problemàtica que no sé si veurem mai de treure el Ronam Salí, de tirar cap amunt i tota aquesta història, no? Llavors hi havia pocs metros quadrats de sòl industrial que ara ampliem amb una zona sòl industrial al qual es pot desenvolupar i que sigui realitat, no? Nosaltres sí que votarem a favor i pensem que això és una bona notícia pel poble de Sallem. Una intervenció per part d'Esquerra Republicana senyora Cortés sí. Bé, abans ja s'ha dit que a la comissió informativa només hi van assistir dues regidores de, de l'equip de govern de Convergència i Unió i pensem que en punts interessants i importants com, com aquests hi hauria d'assistir-hi tothom sobretot l'alcalde en el qual la responsabilitat recau amb ell i també creiem que s'ha de s'ha de s'ha de complir amb, el, amb les responsabilitats que li pertoquen, cosa que no fa Mm, hem de dir també de doncs, que hi va haver una manca d'informació sí que les, les regidores van donar una informació política, això sí ens van explicar el perquè, què doncs perquè sembla, sembla ser que Estradivarius ha demanat que hi hagués una ampliació de la, seva, de la seva indústria i políticament doncs ho van argumentar, però clar nosaltres vam trobar a faltar tota la part tècnica que que no es va informar. No hi havia cap arquitecte, no hi havien els arquitectes promotors d'aquesta modificació, no hi havia tampoc l'arquitecte de l'Ajuntament que pogués respondre a les preguntes que, que se li podien formular. Per tant, amb un tema tan complex com aquest, com és el d'una modificació puntual de tantes hectàrees, i que nosaltres no sabem tècnicament com ha d'anar tot això, no està justificat doncs per tant pensem que en aquí hi ha una manca total d'informació tècnica hi ha una necessitat de creixement d'estradivarius per nosaltres també és una enhora bona quan qualsevol empresa si fa les coses ben fetes eh, pugui doncs, ampliar-se si són llocs de treballs pel municipi de Sallent o per la comarca doncs bona, però clar, per arribar a aquest punt abans s'han de fer les coses ben fetes nosaltres tenim molt poca confiança en l'equip de govern perquè ja ens ha enganyat en més d'una ocasió i hem de posar sobre la taula que en aquesta legislatura ja es va aportar una modificació puntual dels plans de la sala, del polígon industrial dels plans de la sala en la qual Eh, els grups de l'oposició per votar a favor d'aquella modificació vam posar unes condicions i sembla ser que l'empresa que hi va haver una empresa que va demanar urgentment a l'Ajuntament de Sallent que sobretot que pogués tenir aquesta parcel·la perquè tenia una urgència en ampliar la seva empresa perquè havia d'ampliar en aquell moment es va portar en aquí al plenari se'ns va posar la pressió sobre perquè aquesta empresa necessitava urgentment més terreny i els regidors de l'oposició van posar unes condicions condicions que després l'equip de govern se les va saltar a la torera perquè l'empresa no tenia cap urgència les aprovacions que van venir posteriorment no en va passar cap més per plenari, es van fer totes per junta de govern perquè sabien perfectament que no les aprovaríem perquè ens havien enganyat i a més a més Esquerra va posar un recurs contra, aquella, contra el que es va fer, contra aquella aprovació la qual tampoc no es va acceptar i avui en dia la conclusió final de tot això doncs, hem tret de que l'Ajuntament de Sallent va regalar a una empresa la millor parcel·la dels plans de la sala per la cara i aquella, aquella, aquella parcel·la està avui dia sense haver-hi fet absolutament res. Això sí, és propietat de l'empresa, que potser algun dia s'utilitzarà per ampliar-la o potser algun dia s'utilitzarà per pura especulació. No ho sabem. Per tant, poca confiança en l'equip de govern quan ens porten aquestes modificacions puntuals d'aquesta manera sense justificar clar, en aquí sí que diu justificació d'aquesta modificació puntual quan ho envien al Departament de Política Territorial i ens diu és l'ampliació perquè Estradivarius demana una ampliació com abans també aquella, aquella empresa però meva demanava una ampliació que no s'ha efectuat mai Estradivarius demana una ampliació que potser s'efectuarà tant de bo però potser no per tant, què estem fent? requalifiquem uns terrenys que avui dia són agrícoles passaran a ser industrials i tornarem a estar davant d'un altre cas d'especulació com ja ha passat moltes vegades per tant, a més a més un altre s'ha informat a l'òrgan territorial de participació de Cabrianes? no s'ha informat estem parlant, parlant d'una modificació puntual que afecta a Cabrianes i vem aprovar l'òrgan territorial de participació de Cabrianes ens el creiem no ens el creiem? nosaltres sí que ens el creiem i com que els el creiem pensem que qui primer ho ha de saber a part dels regidors de de, de, de, del plenari ha de ser l'òrgan territorial de participació no en saben absolutament res de tot això per tant, a veure això avui avui nosaltres no ho podem aprovar i com que és una manca d'informació total nosaltres demanem a l'equip de govern que aquest punt avui es deixi damunt de la taula i que en el proper ple si està informat si està ben motivat i si tothom està assabentat del que verdaderament es vol portar a terme doncs no hi haurà cap inconvenient per aprovar-ho però nosaltres demanem al plenari que aquest punt es deixi sobre la taula per manca d'informació per manca de responsabilitat i per manca de confiança que tenim el grup d'Esquerra Republicana amb l'equip de govern perquè ja no és la primera vegada que ens enganyaria ja ens ha enganyat masses vegades Bé, m'abstindré de fer cap comentari sobre la intervenció del senyor Cortés, eh, però en tot cas, perquè ha presentat moltes coses, però sí que li contestaré el que eh, ha demanat el senyor Hinojosa. Eh, evidentment, jo sóc el president del patronat de Cabrianes i el patronat té uns terrenys, part dels terrenys que hi ha dintre de l'àmbit que, que es fa aquesta modificació i que, que, evidentment, són del propi patronat i que existeix un document que es diu Opció de Compra. Eh? Hi ha una opció de compra per part de l'empresa estadivaririus condicionada a aquesta, que aquesta modificació sigui efectiva i com bé s'ha explicat i que no, no ens cansarem de repetir-ho això fa bastant de temps que se n'està parlant, estàvem en plena tramitació del pla general quan es va sortir doncs, aquesta, aquesta iniciativa o aquesta necessitat per, per incloure o no en, en el pla general, en aquell moment procedimental eh, no, ja s'havia passat a l'exposició pública, es va considerar que un cop acabat i així es va plantejar tots els grups eh, d'aquest doncs, ajuntament quin era el plantejament que es feia i que en tot cas es va considerar que fins que no s'hagués aprovat definitivament el pla general doncs no es podia doncs, fer la modificació corresponent per, justament per donar opció a tothom que pogués doncs, eh, tindre coneixement doncs, poder fer les al·legacions que, que més oportú i que hi haguessin les exposicions jo recordo a tots els assistents perquè amb els regidors potser no val la pena recordar-los i que el que estem fent és aprovar l'abans de la modificació l'abans de la modificació i si no passa res, eh, aquest punt encara el portarem com a mínim dues vegades més en aquest plenari, vull dir que tindrem temps de poder-ho discutir i aclarir les qüestions. I també dir que el contracte aquesta opció de compra, evidentment, no, no ha de figurar en el document, perquè el que estem fent aquí, torno a insistir, és aprovar l'abans de la modificació del planejament, que s'agafa un territori amb independència de qui sigui el propietari i per altra banda, per informació de tothom el patronat el composa l'alcalde el rector de Cabrianes, el rector de Sallent el president de l'associació de vins de Cabrianes el president de l'AMPA de l'escola Bressol i el, la, la persona que els de Cabrianes doncs, consideren que és l'alcalde Pedani que els elegeix també eh, 4 anys cada 4 anys amb les eleccions municipals i, i es fa l'elecció d'aquesta persona i aquestes persones són les que configuren el patronat en aquests moments Bé, en un cas passaria la paraula a la senyora Pere Arenas per poder continuar donant resposta a les qüestions que vostès han plantejat. Sí, eh, el, el fil de, de la intervenció de l'alcalde, eh, puntualitzar l'intervenció intervenció d'iniciativa. Eh, a veure, de, el planejament general actual necessita una modificació puntual en aquest polígon per augmentar el terreny disponible de sòl industrial al polígon industrial cam Berenguer i aquest abans és la voluntat de posar a sobre de la taula, és el primer punt de tot aquest procés d'una modificació puntual, de posar en coneixement i per això hi ha el mes d'exposició pública on es posarà en coneixement i es publicarà serà públic aquesta intencionalitat que ve recollida a l'aabanç l'abans és un mecanisme previ abans de la proposta d'aprovació inicial que serà en posterioritat i que també haurà de passar pel plenari tal com ja ha dit el senyor alcalde sí que també per posar un exemple i perquè s'entengui una mica millor eh, quan en el planejament es va delimitar un sector com per exemple en el Puigbor no es va fer cap contracte de compra-venta ni cap proposta i està delimitat aquell sector com a sol possible urbà. Però fins que no es faci el pla derivat, que pot ser un pla especial o un pla parcial, depenent de quina és la necessitat del sector, no es desenvoluparan els aprofitaments, no es desenvoluparan les compres, ventes, les compensacions i tot el que conforma aquest procés posterior. El que fa la modificació és el dibuix del actual planejament que tenim ara de limitar un sector més de possible ampliació de sòl industrial. És una possibilitat que si es fa efectiva, aquesta empresa que ha sol·licitat i que té previst aquesta ampliació podrà efectuar la construcció. Però prèviament a tot això, i com ja s'ha dit, hi haurà un procés d'aprovació inicial de la modificació puntual de la provisional de, definitivament aprovarà urbanisme i després hi hauran tots els informes recollits preceptius de tots els organismes territori que haurà de dir si aquesta ampliació correspon als creixements del territori, a medi ambientals, pels possibles terrenys que puguin estar afectats per sòl hidràulic o domini públic, etc, etc, etc, vull dir que tot això estarà regulat en el procés que es derivarà però el punt inicial és l'abans, l'abans és la proposta la proposta que es porta en el plenari i aquesta proposta té delimitat aquest sector té delimitat aquestes característiques en funció de la proposta que és iniciativa de l'Ajuntament per l'interès públic tal com marca la llei d'urbanisme que s'ha de promoure la modificació puntual referent a que no sigui, es fan moltes modificacions puntuals o no es fan a veure, el planejament no és un planejament que es fa l'any 2008 i ja no es toca mai més, evidentment ha d'evolucionar. La forma d'evolucionar un planejament, que no pot quedar enquistat en l'any en què es va aprovar, són les modificacions, els plans derivats, especials... Tot el que correspongui són instruments que ens permeten, urbanísticament, anar les necessitats segons eh, el, els moments eh, que, que pertoquen i tal com pot veure la CUP una modificació puntual doncs un, com una taca en l'expedient eh, actualment i tal com ho preveu la llei d'urbanisme és un mecanisme que s'utilitza habitualment i de modificacions puntuals aquesta és la número 1 però molts planejaments que tenen 5 i 6 anys en tenen hasta 20 i pico i 50 i pico vull dir, que és que són modificacions que es fan habitualment amb tota, tota regularitat la data de coneixement ja ho ha posat de manifest que hi havia una al·legació en el període d'al·legacions de l'aprovació inicial del pla general en la què ja es posava de manifest la necessitat i la voluntat. Sí que es van tenir reunions, de totes les diverses reunions que ha comportat aquest planejament que tenim ja aprovat, l'actual, en el què es posava de manifest si hi havia la possibilitat, durant el procés d'aprovació del pla general, la possibilitat de poder fer aquesta modificació sense tenir que anar a fer després de l'aprovació una modificació i eh, sempre se'ns ha comunicat que la millor forma és un cop finalitzat i acabat i tenint aprovat el planejament general fer la modificació puntual pertinent hem anat sempre a una mica doncs, a consideracions d'urbanisme que des de l'aprovació inicial i la provisional ens ha anat una mica condicionant el, el la forma en què es creia que es tenia d'actuar. Que, que eh, número de llocs de treball, eh, evidentment no se sabrà perquè hi haurà una memòria social, una memòria, eh, evidentment, que contemplarà, com una memòria social que contempla la construcció d'habitatges, doncs en aquest cas és sòl industrial, la necessitats i els llocs de treball que es podrien generar d'acord amb les perspectives de construcció i, la, i els aprofitaments, i l'interès públic, doncs, l'interès públic és una cosa molt genèrica i que precisament, i jo ho vaig comentar a la sessió de a les, a les informatives d'aquest ple, qualsevol tramitació, per exemple, col·locable plaques solars amb un sol no urbanitzable, doncs s'ha de tramitar per la llei d'interès públic que hi ha en la llei d'urbanisme i que permet fer tot el procediment, que és un procediment diferent, evidentment, perquè el motiu i la qüestió és una altra també és per interès públic i no deixa de ser potser una, una empresa privada la que pugui promoure. I quants llocs de treball es poden generar amb col·locar plaques solars amb una extensió de terreny d'una hectàrea? Pues jo crec que poques, però hi ha un aprofitament, un aprofitament per un privat i es tramita per l'interès públic, és l'article 48, que es remet al 49 i que s'envia a totes les administracions perquè donguin informe favorable a una activitat per posar un exemple de que això de l'interès públic és molt generalitzat i que simplement ha d'estar justificat en la proposta. Està justificat en la proposta que es fa en l'informe d'abans de POUM, està justificat amb la petició al Departament d'Urbanisme i el Departament d'Urbanisme considera que l'interès públic també està justificat amb la proposta que fa l'Ajuntament. I llavors, com a últim, l'ampliació de la depuradora és una ampliació d'equipament perquè, evidentment, tota eh, estació depuradora, evidentment amb, amb les possibilitats que hi ha d'ampliació de, del polígon industrial pot ser que hi hagi unes necessitats en un futur i ja genera aquest percentatge d'equipament de, de, destinat al, al mateix sector en el que hi ha a l'actualitat delimitant al voltant de la mateixa instal·lació no es fa en una altra zona sinó que es delimita justament en el sector de la depuradora tampoc és una ampliació considerable en funció de les altres ampliacions que fan en el sector eh, referent també a la intervenció d'Esquerra Republicana tampoc entenc gaire sempre la intenció de que hi sigui el senyor alcalde per contestar les preguntes quan no és el senyor alcalde doncs no hi han els tècnics de l'Ajuntament, si no recordo malament si s'hagués volgut alguna informació o es fa una sessió informativa venen els tècnics perquè les sessions informatives va bé que hi hagi un tècnic de l'Ajuntament doncs que pugui informar i donar coneixement en aquell moment era una sessió informativa del plenari que han d'estar els regidors hi havia la regidora l'Anna Maria Fernández i jo mateixa, jo crec que no vaig donar una explicació política, sinó gairebé més tècnica que política, perquè d'això se'm sempre, de ser més tècnica que política. Us agraeixo perquè probablement és una lògica que m'hagi dit que hagi fet una intervenció política. Però eh, les preguntes que vostè va fer van ser mínimes i les preguntes que va fer jo les vaig contestar. Si en tenia més preguntes també les podia fer. És més, hi va haver una documentació tècnica que se li va fer trametre a tots els regidors que així ho van sol·licitar i durant els dies de consulta de l'expedient i a serveis tècnics doncs, podíem fer les consultes oportunes que haguessin considerat. Crec que no hi havia cap pregunta a considerar, i que simplement doncs, eh, és com sempre doncs, posar de manifest doncs que per molt que donem explicacions als regidors doncs, potser a vostès no li semblen les millors explicacions i com que no ens té confiança, doncs, tampoc crec que li podíem donar les millors explicacions que vostè mereix o que creu que mereix. Moltes gràcies. Alguna altra intervenció per part d'iniciativa, senyor Nojosa? Sí, nosaltres considerem que que no s'aclareixen les nostres dubtes i la falta de transparència perquè sí és cert que hi ha tot un procés del planejament que després vindrà un altre Plei i etcètera però si sí que hi ha dubtes en principi ja surten a la taula del ple, vull dir que la comissió informativa, jo és cert que com a regidor d'iniciativa et vaig demanar tres o quatre documents, és cert que els vas entregar, que era l'informe del secretari i tota una sèrie de documentació però jo crec Eh, que falten altres, altres detalls que nosaltres eh, en aquest moment no els, no els coneixem i és que ja quan una empresa vol comprar a un propietari hi ha el dret de tanteig i retracte i això no es vol fer i això ja ho diu la llei eh? la llei ho diu en el cas de compraventa, permuta dotació en pagament d'un envió d'aportacions per al moment Bueno, la 34 i després la llei, el decret llei de l'U del 2010, en un dos punt diu incrementa la transparència dels processos urbanístics i en un dels punts diu s'estableix que les modificacions del planejament general que comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l'ús residència o industrial o la transformació d'aquests hauran d'incloure una memòria econòmica comparativa de la rentabilitat econòmica de l'operació prevista abans i després de la modificació proposada que incorporarà a més la identitat de totes les persones propietàries o titulars d'altres drets reals sobre les finques afectades siguin públiques o privades vull dir, nosaltres desconeixem qui són, què és el que passa en aquest terreny qui, si és tot del, del patronat si no és, qui hi ha entre mig si es podria haver fet el dret de tant i retracte perquè una vegada estigui aprovat això ja, ja no hi ha aquest dret per tant el pagès que està allà si, si pot estar 4 anys si no, vol, si no vol diners als que se li ofereixin perquè ja tindrà aquesta pressió que ja està aprovat la modificació ja serà zona, zona industrial pot dir que no marxa d'allà durant 4 anys es pot quedar 4 anys allà i tradivarius no pot ampliar eh? per molt tradivarius que sigui per tant, tenim aquests dubtes nosaltres. El Palles pot dir, jo, jo tinc dret a estar quatre anys aquí, i no vull marxar, i no vull ni un duro. Duguem-me el que vulguem, però ara no vull marxar. No vull diners, jo em quedo els quatre anys que, que tinc dret a estar-me. I Tradivarius no pot ampliar. Per tant, tenim dubtes. Però és que els dubtes que tenim també surten a sobre la taula. La regidora de la CUP també ha plantejat aquí dubtes molt correctes, que això no s'ha parlat. I el que no es pot venir és el ple d'aquesta manera. Perdoneu-me i més quan tenim l'alcalde que és president del patronat que està ben informat dels temes que sap el que passa ho sento molt i nosaltres no és que estiguem en contra de l'altre treball jo que penso que és bo que hi hagi treball sigui des Manresa o com deia el company del PSC treball és treball Tothom, els treballadors som, som, som universals o sigui eh, internacionalistes eh? Que, que dic jo però bueno, però aclarim, que aclarim una mica les coses perquè una altra cosa seria que estiguéssim parlant d'uns propietaris que, uf, que resulta que està, un està a Sevilla i l'altre està a Màlaga i que no sabem i hem d'investigar no, no, és que està tot investigat està tot descobert senyor alcalde, està tot descobert i vostè sap més que jo d'aquest tema i què vol que li expliqui que vostè no sàpiga per tant, com que tenim dubtes no podem provar aquest tema si jo estic d'acord amb la proposta que fa eh, la senyora Mireia Cortés regidora d'Esquerra Republicana de que això s'hauria de quedar sobre la taula clarifiquem-ho bé per què? Perquè, perquè aquí estem passant un espai que podem perjudicar a persones que que no els perjudiquem per què? Per què? perquè són persones treballadores que estan treballant en el camp, que és un pagès o dos pagèsos que estan allà que el patronat de Cabrianes pel els seu sentiment de, de veïns els seus sentiments de conciudadans del poble de Cabrianes, haurien de tenir una mica més de cura. I no la tenen. No la tenen. I aquí Tradivari no és responsable. Mira per on. Per molta empresa que sigui. Aquí són els mateixos veïns que el patronat està per sobre del bé i del mal. I això no és així. Eh? Alerta, eh? I ho dic i m'estimo molt els fets de Cabrianes eh? però hi han coses que no funcionen jo dic aquí qui sap greu. per tant com que tenim aquest dubte nosaltres no podem aprovar perquè el procediment és que sempre passa el mateix en aquest ple hi ha coses que poden aclarir a la comissió informativa i ho passem així de puntetes com si no tingués importància això té la seva importància eh? estem requalificant uns terrenys eh? no em vull arreglar Bé. Alguna intervenció per part del CUP, senyora Anna Gabriel? Sí, evidentment no ens agradaria que això es convertís en un debat de si llocs de treball sí o llocs de treball no, perquè aquesta no és la qüestió. Um, I més quan, senyor Hinojo, jo no sé si vostè sap que ja no podem parlar de treballadors ni de classe treballadora. El futur president de la Generalitat parla de que l'empresa és una unitat de creació de riquesa en la qual hi ha l'empresari i els col·laboradors. Eh? Ara som col·laboradors, la classe col·laboradora. En fi, no, no, ens neguem a que sigui un debat de si llocs de treball sí o llocs de treball no, perquè el que estem aprovant aquí no és la creació de llocs de treball, sinó una requalificació d'un terreny ubicat al nostre municipi, de moment cellent. Del seguit de qüestions que hem plantejat, n'hi han dues que han quedat sense resposta, no sé si per uh, oblit. Um, una és que s'especificés la propietat del conjunt de, de terrenys que es requalificaran ha quedat clar que hi ha una part que és del patronat queda clar que hi ha una part del sol públic però no tenim clar si hi ha algun propietari més i també tot el que feia, feia referència a la reunió que es va fer a Cabrianes, quan es va fer, qui la va convocar quins van ser els continguts de la conversa i quines contraprestacions va oferir Estradivarius a Cabrianes. Perquè Estradivarius, quan es va instal·lar al municipi, ja va, ja va oferir contraprestacions a Cabrianes. No és nou que aquesta és la seva política. Per tant, ens agradaria saber-ho i ens preocupa si l'equip de govern no sap res de tot això. En segon lloc, insisteixo, no sé per què no s'ha contestat. Algunes de les preguntes potser no s'han contestat tondo amplement que hagués estat bé, però tant és. Ens alegra que hagi intervingut el senyor alcalde en un plenari, senyal que és una qüestió de relativa importància per ell, segurament, perquè ja hem sentit molt poc la veu en aquesta legislatura, però en aquest punt tots hem vist que se'n feia a contestar. Jo com en alegro perquè entenc que vostè té un interès eh, doncs important en que això es requalifiqui. Han fet veure Han fet veure que tots ja sabíem que aquesta qüestió s'havia debatut en les converses, en la comissió de seguiment que va existir durant l'elaboració del Pla General nosaltres ja ho sabem també que el tema dels va sortir en les comissions de seguiment perquè ja hi érem nosaltres el que ens sobta és que quan el senyor uh, alcalde emet la petició dirigida al senyor Joaquim Nadal encara conseller de Política Territorial i obres públiques, ell mateix que signa posteriorment doncs, aquesta petició data 22 de novembre de 2010 diu, la necessitat de creixement de la societat Estradivaris Espanya S.A. ha sorgit en posterioritat a l'aprovació definitiva no és veritat simplement doncs, si, perquè no expliquen que això va sortir amb molta antelació però que es va decidir deixar de banda pels motius que sigui en tot cas doncs, eh, si tots estem d'acord doncs, que això fa temps que se'n parla doncs no sé per què quan ens adrecem al senyor Joaquim Nadal li diem que això ha sortit en posterioritat a l'aprovació definitiva perquè no és veritat eh, es diu que, que l'interès públic i social queda acreditat en la petició la petició que es fa a, a la Generalitat és aquest full la gent que ens escolta per la ràdio un, un document de Word per entendre'ns eh, per davant i un paràgraf de cinc línies al darrere, això és tota la, la petició que se li fa a la Generalitat i en la que diu doncs que la necessitat de protegir el teixit productiu del municipi, de la comarca, etc. implicarà la creació de llocs de treball en un, en un sector en el qual tradicionalment el municipi ha disposat de mà d'obra preparada Pum. aquesta és la gran justificació de l'interès eh, social i públic d'aquest projecte en genèric, en abstracte, sense concretar eh, i sense definir absolutament res si és veritat que hi ha una opció de compra com di el senyor alcalde hagués estat molt bé que n'haguéssim pogut eh, conèixer el contingut de la mateixa manera que se'ns va facilitar amb un punt ho vam demanar doncs, l'informe jurídic, aquesta carta del senyor alcalde i la resposta de la, de la Conselleria de Política d'Obres doncs hagués estat molt bé que també haguéssim tingut accés a aquesta opció de compra i eh, quan la senyora Arena es diu doncs, que, que les modificacions eh, puntuals doncs, són una pràctica habitual i que se'n produeixen de 20 fins a 50 i que és habitual que es produeixi per nosaltres l habitualitat no és un criteri que de per si sigui lloable i menys en aquest país i menys en urbanisme no sé quin percentatge de modificacions puntuals en aquest país han amagat un llap urbanístic al darrere és dir, que els ajuntaments hagin decidit no planificar el territori des d'una visió integral i s'hagin dedicat a fer modificacions puntuals a cop d'interès públic, com pretenen fer veure' ens que és interès públic, Inditex, el senyor Amancio Ortega i tota la millonada i tot el lobby conservador que hi al darrere, és clar, si sí, això ho diem interès públic, i amb això ens hem d'afanyar a aprovar-los i això és la pràctica habitual, doncs desgraciada la pràctica habitual d'aquest país. Nosaltres no ens cansarem de dir que el, que el territori cada vegada ens en queda menys i cada vegada aquest discurs és que l'haurem de deixar de dir perquè és que no ens quedarà territori defensar, però és que ens, ens agrada pensar que una racionalitat a l'hora d'ordenar el territori ens hagués estalviat molts problemes. I no només de malbaratament del medi, i no només de, de manca de planificació i de saturacions en, en els vials i de, i de manca de previsió de sistemes de transport públic, etc., sinó de corrupció algú havia de dir, eh? com algú diu doncs algú havia de dir, a nosaltres ens està molt bé si després hi ha informació pública si hi ha informes, si la Generalitat s'ho mirarà però és que ara estem en el plenari i els regidors som nosaltres jo no sé si hi haurà al·legacions durant el termini d'exposició pública, jo no sé què dirà la Generalitat, és que no ha de ser la meva preocupació la meva preocupació és la responsabilitat que jo tinc com regidora i la responsabilitat que té la CUP de mirar-se els expedients i aquest expedient estava mancat d'informació, és un abans ho sabem, ho sabem perfectament i sabem distingir abans d'aprovació inicial, fins aquí i després de eh, set anys i mig de l'Ajuntament, això ja ho hem entès el s'ha d'entendre també és que malgrat tots els períodes d'exposició pública que hi hagi nosaltres volem la informació, quan toca i volem la informació doncs quan hem d'aprovar els punts i en aquest punt que hem de procedir a votar en aquest moment manca informació i no és un criteri que habitualment s'hagin fet modificacions puntuals, en aquest municipi també s'hagin fet moltes de modificacions puntuals ja li he dit, durant molts anys se'n va fer moltes i així està, al municipi, que hi ha coses que ja no es poden resoldre per acabar només per justificar el sentit del vot i malgrat tot el que acabem de dir la CUP s'abstindrà perquè també entenem i malgrat no se'ns ha explicat però sabem que el municipi de Cabrianes insisteixo eh, la paraula municipi ja sé que no l'és però eh, la gent de Cabrianes s'ha manifestat majoritàriament a favor d'aquesta requalificació això ens consta nosaltres ens hem cregut en tot moment l'OTP i el nivell de sobirania que teníem que havia de tenir Cabrianes i per respecte a aquesta decisió majoritària d'entrada volem ser cautelosos perquè també distingim que això és un abans i que per tant doncs, ens seguirem mirant el tema amb tot detall abans de fer l'aprovació inicial en la qual ja veurem quin serà el, llest... el sentit del nostre vot i perquè tant de bo que vinguessin llocs de treball i sobretot de qualitat sobretot de qualitat, que podríem parlar-ne molt també de la política de contractació que té aquesta gran multinacional i podríem parlar molt, no de com tracta els seus treballadors aquí, no de com tracta els seus treballadors sindicats en determinades opcions sindicals no, com tracta els seus treballadors o els seus col·laboradors, depèn de com es vulgui dir arreu del món, d Això també se'n podria parlar molt, i no tenim un equip de govern valent que els posi sobre de la taula, que nosaltres volem unes condicions determinades per la gent que entri a treballar perquè això els és igual amb ells, ells viuen d'altres coses en fi, ens abstindrem eh, i alertem doncs, que seguirem de prop tot a la tramitació d'aquest expedient Una intervenció per part del grup socialista senyor Manuel Benz mm, sí. Nosaltres insistirem en la coherència d'aquesta modificació puntual del POU no? Vull dir demana una empresa que està allà i demana l'ampliació a continuació la, o sigui, la modificació puntual a continuació d'on té l'empresa no? a més a més va fer fet públic, ho ha explicat i ho sabem, no ens han explicat l'equip de govern però ho sabem d'altra gent ho ha fet pur, ho ha fet en reunions i ha explicat el què com i com ho farà de qui manera que pagarà. No? Vull dir que no, aquí al principi no s'maga res o si s'amaga sempre es pot amagar. Evidentment jo sí que estic content que as somini la Generalitat perquè en donem bastante més seguretat perquè hi ha molta més gent que hi en té més que nosaltres, crec eh? I, i no deixa de ser una modificació puntual que creiem nosaltres creiem que serà bona pel, pel, pel, pel poble castellet, no? I és cert que pot ser que no amplien, i és cert el que di la senyora Mireia Cortés que pot ser que no amplin, perquè no, no... Una opció de compra és una opció, no vol dir que compri, no? Pot ser que compri o no compri, no? Però nosaltres, els socialistes, devem ser més perucs, no? I ens fa més por, doncs, de que se'n vaiguin, de que no, que no comprin. Eh, vull dir, llavors hem de... Una mica els llocs de treball... No, no, desgraciadament és de qualitat i és de no qualitat eh? n'hi ha molts de no qualitat i en som conscients no s'estan subastant avui dia, avui dia som molt discutits i molt buscats no? perquè la gent necessita treballar per, per guanyar el seu nivell de subsistència no estiguin dient que es fegui el ric almenys els treballadors o els col·laboradors com vulgui dir-li no? doncs, ens fa més por que per una no modificació puntual del pou doncs una empresa que si sí, és cert que és el senyor Mácio Ortea, que és el senyor més ric d'Espanya o el segon més ric d'Espanya com que té tant gent i es diu, mira, escolta, si no m'ho feu, doncs pues me'n evidentment que poder, podem dir que per la mateixa raonament que deia jo que el treballador, el treballador aquí i a Manresa doncs pues, si se'n va, doncs pues, n'hi un altre posto que hi altres treballadors, és cert, no? però bueno, en aquest cas preferim que estiguin aquí a la comarca, no? i aguantar una mica, doncs, aquest, aquesta font de riquesa, perquè qualsevol empresa Unitat amb col·laboradors i capital i impostos que és l'Estat Doncs creiem riquesa i pagant els seus impostos i evidentment doncs, es quedaran una part important o la màxima que puguem aquí sellant. No? Llavors per això nosaltres creiem que hem de votar a favor, evidentment hem de seguir tot, tot aquest raonament que ha dit el company d'iniciativa i el company de la CUP i el company d'Esquerra Republicana. Estem en un abans també ho sabem tots i tindem temps d'anar aprovant o no els, els següents passos que vinguin. Una intervenció per part de d'Esquerra Republicana. Sí, de nosaltres Cortet. insistim en que es deixi aquest punt sobre la taula per la manca d'informació que hi ha per haver obviat totalment a l'òrgan territorial de participació de Cabrianes perquè no en tenen cap mena d'informació i justament perquè aquest abans i, i tot el que pugui venir al darrere no és cap garantia de que l'empresa Estradivarius ampli, com tampoc va ser cap garantia de que, però meva, senyor Manel Vents no ha marxat, s'ha quedat aquí, té la millor parcel·la dels plans de la sala i l'Ajuntament de Sallent li ha regalat i ens podem trobar en el mateix cas Bé, sobretot per la manca d'informació que hi ha per la manca d'informació tècnica és curiós que en les comissions informatives quan s'informa algun punt que és econòmic sempre hi assisteix la tècnica d'intervenció i en canvi quan s'informen punts complexos i, i importants com és aquest que és una modificació puntual no assisteix ni, ni, ni els promotors, ni els arquitectes promotors de, de la modificació ni tan sols l'arquitecte de, de l'Ajuntament de Sallent per tant, i a més a més no podem obviar l'òrgan territorial de participació Esquerra ens el creiem, per això hi vam apostar i per tant demanem que l'equip de govern porti tots els tècnics necessaris perquè es pugui entendre bé i perquè es pugui explicar bé aquest punt i a més a més convidar-hi també, en aquesta sessió, a l'Òrgan Territorial de Participació de Cabrianes. Bé, també per dir-li a vostè, senyora Gabriel, com fan les coses. Jo, si he intervingut ha sigut perquè la presència en el patronat de Cabrianes no està delegada a cap regidor sinó la meva intervenció que l'hauria fet d'un altre regidor com se li ha contestat tota la resta de coses però no perquè tingués un interès extraordinari sinó que com a president del patronat i li he explicat o he intentat explicar qui composava el patronat també dir-li que aquesta reunió que vostè diu va estar convocada no sé si per l'associació de veïns o pel representant del patronat de Cabrianes Eh? de les pròpies persones si es fan les reunions que, que ells consideren que han de fer per debatre els seus aspectes i les intervencions i algú que s'hi comprometa amb alguna altra cosa evidentment això és d'una ens totalment alia el al propi Ajuntament i que li puc assegurar que com a patronat de Cabrianes aquest president no la va convocar cap reunió per donar aquesta informació, sinó que van ser doncs, o el representar el president de l'Associació de Veïns o alguna altra persona. I també fer-li un petit aclariment, el que vostè ha dit, és veritat que en la petició que fem al, al Conseller d'Urbanisme, però que aquesta petició surt després de l'aprovació eh, definitiva del POM no vulguem confondre les coses la petició formal d'aquestes modificacions entra el mes de setembre d'aquest any que en teníem coneixement abans ja se li ha explicat, va haver-hi les al·legacions es va valorar si això s'incorporava o no s'incorporava en el propi POUM a efectes de planificació però en el procés en què això ja estava avançat doncs no no, no, no es podia incorporar sinó eh, podíem caure en una indefensió per, per manca d'exposició de, pública i també dir-li que, evidentment, això que s'ampliï aquest polígon industrial no vol dir que sigui garantia d'una ampliació de l'empresa. L'empresa ampliarà si ho necessita, si les coses li van bé, si veu que ja amb la inversió que fa pot... Doncs, seguir doncs, produint, però que si sí que nosaltres si, si creiem que i per sortem en el plenari, per això no no ho deixarem sobre la taula perquè tornem a dir que és un avanç de, doncs eh, de pla, perdó, eh, doncs, eh, que un avanç de pla, en principi nosaltres valorem positivament que hi hagi les possibilitats de que les empreses que estan ubicades al el nostre territori tinguin la capacitat per créixer, per crear nous llocs de treball i que prous ja n'hem perdut. Vostè fet una mica la brometa de que si els col·laboradors i que si potser els serveis de treball de qualitat... Bueno, en aquests moments estan treballant més de 500 persones en allà i les perspectives no sabem quines seran amb aquesta ampliació. Però entenem i de forma seriosa que és de les empreses més importants que tenim al nostre terme municipal i que les necessitats de creixement que, que, que tinguin doncs les hem de poder cobrir en el futur i aquest cobrir-les en el futur no vol dir que hagin de ser necessàriament així eh? i també per dir altra banda que nosaltres això si s'enllacita el dictamen al punt 6è nosaltres traslladarem aquest exemplar de l'abans de Ple de pla al Consell de, doncs, de Poble de Cabrianes perquè puguin tindre la informació de primera mà i evidentment en el procés doncs, de la, després de l'aprovació inicial i amb tots els informes que hi hagi a bé que siguin part partícip en, en, el, en la tramitació i bé, jo res més, li diria que torno a insistir, si el que hi ha hagut eh, que es va posar és que va entrar en el registre el mes de setembre, que en tenia un coneixement des de, jo diria, fa dos anys o tres eh? i em sembla que s'han se d'estar al corrent tothom el senyor ¿no vol afegir alguna qüestió doncs bé, debatut suficientment aquest punt, eh, doncs procediríem a la votació, vots a favor vots en contra abstencions doncs queda aprovat per set vots a favor, eh, cinc estencions i un en contra. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és seguiment i control. Senyor secretari. De què és d'alcaldia de mes de novembre, que els membres de la corporació, els regidors, ja han tingut a la seva disposició. No hi ha res més. Bé, abans d'entrar a i preguntes, hi havia un tema que va quedar pendent de l'anterior plenari, senyora Arenas. Sí, es va demanar, exactament tal com s'havia bueno, posat en coneixement de l'últim Consell de Medi Ambient, l'estat actual dels productes tòxics que hi havien amagatzemats a la Cominal. Uh, en aquell moment i com que uh, s'aprofita també pues, per donar les últimes de, sobre aquest aspecte i segons un certificat que ens va fer arribar fa poc l'Agència Catalana de Residus, que està a l'expedient i es pot consultar uh, l'empresa que realitza el, la destrucció d'aquests residus ha limitat tota possibilitat o sigui, no resta possibilitat alguna d'emagançamatge de residus tòxics, o ha sigui, un certificat conforma, que així determina per altra banda els hi falta el reconeixement i l'assignatura final de l'agència de regidurs que evidentment té que realitzar una visita per comprovar que aquest certificat i, i que, que, que tenen ells i que l'ha fet arribar a l'empresa que ha realitzat aquesta destrucció sigui correcte Tenen problemes per lo que és l'entrada a l'empresa, però en breu també ens donaran notificació i esperem que si no és el Consell de Medi Ambient en el pròxim plenari puguem donar resposta ja de la certificació final per part de l'Agència Catalana de Residus. També hi ha un informe dels serveis tècnics sobre l'estat de, de les obertures que hi havia, que hi havia vidres trencats i, i problemes de seguretat, els possibles vianants i en aquest aspecte també tenim l'informe favorable dels serveis tècnics, però també hi ha algunes petites esmenes que també es tindran que conformar i corroborar si estan solventades. Per lo que és el certificat aquest és una garantia, però la garantia final ens donarà el segell del vistiplau de l'Agència de residus, que li falta donar posar la firma aquest informe favorable de que ja no existeixen residus tòxics si hi ha algun altre tipus de residu que no sigui tòxic, doncs això ja no és la qüestió del certificat aquest. Gràcies. Bé, hi ha alguna qüestió, senyora Nerojosa? Un ple, alguna pregunta? Sí, una mica... És, és una pregunta o un suggeriment que hi ha també la regidora de la CUP en anteriors reunions en anteriors plens també va manifestar assents doncs pues ja no puc cridar més, eh, Mireia eh, que jo voldria també voltonar a insistir perquè els acords de plen mm, s'han de complir i aquí també vam presentar una moció del, per fer-li un homenatge al el sagentí, el Poala i Aragall i que, bueno, i que es tenien de fer una sèrie de tramitacions i que ens vam oferir una mica també les possibilitats que teníem de col·laborar i es va fer, es va aprovar una moció del, de la de la CUP on va presentar el tema del nom d'una plaça o carrer a Guillem i a Ulló. també es va presentar una altra moció de tres sagentins que teníem de, de posar uns noms que ens sembla que amb això també s'està treballant i alguna altra moció que millor ja es va aprovar el primer any i ja, ja estem a, a, a punt d'acabar la legislatura bueno, encara falta una mica eh? I, i tampoc es va complir que em sembla que era sobre la rehabilitació d'habitatges, no sé si també es va aprovar eh? que es va aprovar i el senyor alcalde va dir que era una bona idea i tal però que era una mica complicat i bueno, no sé si canvien ara, ara que ha guanyat el govern de la Generalitat la Llei de l'habitatge o algun article de la llei, a el millor ho podem fer no ho sé, però es podia fer a través de la llei. Eh, I això clar, jo crec que hauríem de fer una reunió, perquè clar si parlem, parlem i no, i no hi ha cap compromís per part de l'equip de govern. Lo millor seria fer un dia una xerrada, ens assentem i diem, bueno, què podem fer? No? Perquè és clar acabarà la legislatura i no es complirà tot això per tant jo crec que l'acord de plen s'obrirà eh, i d'alguna manera bueno, si tenim de col·laborar entre tots doncs pues, pues ho fem no? és un suggeriment eh? bé, per part de la CUP em prego alguna pregunta senyora Gabriel Sí, no sé si aquesta darrera intervenció que ha fet vostè dedicada exclusivament a la meva persona també la feia tota l'estona com a membre del patronat de Cabriano o la feia com a alcalde, que jo crec que és el que és i em ratifica amb la meva sensació que és un punt que li moltíssim sé perfectament que no pot delegar però aquestes explicacions últimes que ha donat les pogut fer perfectament la senyora regidora d'Urbanisme però està que les ha fet vostè perquè és un tema que li interessa no estic convençuda i no faig broma amb el tema dels col·laboradors en absolut o sigui, li asseguro que si algú no fa broma amb la situació actual que tenim, amb la retenització absoluta, amb la que es veu abocar aquest país, i amb la manca i pèrdua de qualitat de, la, de les condicions en les que es veuen sotmeses. Les classes treballadores som els treballadors. Per tant, cap mena de gràcia. I l'entrevista que vam poder veure, m'imagino, bona part de nosaltres, del senyor Mas, amb la senyora Terribas, en la que parlava de classe no de classe, que erradicava el terme classe treballadora i parlava de col·laboradors, no ens fa cap mena de gràcia el que passa que arriba un moment que clar, després de tantes garrotades un o sols les intenta de tant tant agafar amb un mínim sentit de l'humor o la veritat és que no siguin sé és el destic que ens pot esperar però en qualsevol cas no m'agradaria que fes veure que jo banalitzo tot el que tingui veure amb les qüestions de, de, de treball o de la classe treballadora, eh, res més llinda de la nostra intenció Seguint amb el fil i un cop fet 'clariment aclariment eh, que comentava el senyor regidor d'Iniciativa nosaltres també tenim un seguit de qüestions algunes que tenen a veure amb acords de plenari doncs que ens bueno, dona sensió que hem d'anar recordant que estan pendents de complir perquè mai podem acabar de guardar les actes dels plens, sempre les has de deixar allà a punt per anar revisant què és el que queda pendent perquè són moltes coses que queden pendents Vostè ha comentat el tema de, del Guillem Agulló nosaltres avui no l'haguessim comentat però sí que haguéssim insistit amb la moció que es va aprovar per unanimitat de reutilització de mobiliari se'ns va dir que s'estava treballant eh, per tal que la web de l'Ajuntament pogués tenir un sistema no, de coordinació de reutilització de mobiliari vell eh, pel que fa la moció també aprovada per unanimitat de redistribució de les compres efectuades en el comerç local també tenim ganes que s'activi aquest tema perquè Eh, dia rere dia estem eh, assistint i quan veiem doncs, l'estat d'execució del pressupost doncs, que en moltes àrees, no en totes però en moltes àrees no es fa en absolut redistribució de compres i nosaltres pensàvem que aquest mecanisme era un bon mecanisme justament per, per endreçar tota aquesta qüestió i que ens pugui seguir d'ara i per endavant també va quedar pendent i ja ho vam dir en l'últim ple també doncs el tema de muntar una comissió local per treballar tots els efectes eh, a nivell municipal de la crisi estem pendents que se'ns convoqui a la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut, que si no m'equivoco l'última reunió va ser convocada el 27 de gener i si no Merro no, no es va poder efectuar per un problema en les convocatòries eh, i vam entendre doncs que es convocaria properament i no n'hem tornat a tenir notícia i també recordar doncs, que ja farà, jo diria, probablement un mes i mig, eh, si no dos que vam entrar a una instància Eh, sol·licitant el resultat de les adjudicacions de les subvencions a les entitats de Sallent i que no se'ns ha respost i és un material que ens agradaria treballar amb prou temps i, i per fer previsions de cara a l'elaboració dels propers pressupostos Bé, alguna qüestió? Senyor Manuel Vins Sí, dues qüestions veus. dues preguntes primer pregunta és saber si, si el Consell de Participació del Centre de la Residència de Sant Bernat que em que el havia d'acabar aprovant la Generalitat de Catalunya, ja han contestat o no han contestat amb la incorporació doncs, de que els regidors de l'oposició tinguessin vot o no tinguessin vot, que és el que van demanar i el que es va notificar a l'acord de ple. Perdó. I l'altra pregunta, també, no sé, un preg, Eh, jo he entrat a una instància al Partit Socialista, el 22 de l'11 referent al mapa acústic demanant exactament el mapa de soroll del municipi de Sallent Doncs no? la regidora Ana Fernández va dir que, bueno, que sí, que n'havíem de parlar que, que faríem una sessió jo voldria demanar hi com està això perquè realment eh, no se m'ha contestat per, per correu ni per correu electrònic ni per correu escrit l'únic que tinc és la paraula de la regidora i era per demanar-li si ja havien pensat quan es faria aquesta reunió si, podria, si almenys podria mirar-me el mapa no? perquè jo també demanava veure el mapa i ningú m'ha dit que podia veure o no veure- i ja està de l'esquerra Republicana Senyora Cortés Sí, nosaltres volem fer una pregunta perquè en el l'últim Consell Medi Ambiental... Doncs es va posar de manifest que la empresa Iberpotash no havia complert amb els, amb els requisits que s'havia posat l'autorització la, ambiental. O sigui, quan se li va donar l'autorització ambiental hi va posar tota una normativa i tot un seguit de prescripcions que l'empresa havia de complir. I en l'últim Consell de Medi Ambient doncs es va posar sobre la taula i es va explicar de que Iberpotash no havia complert amb el que se li assenyalava en l'autorització la, ambiental i voldríem que se'ns expliqués doncs, què ha passat quines mesures m aplicarà l'Ajuntament amb una empresa m com és Iberpotash que no complés amb la normativa de l'autorització ambiental i què pensa fer a partir de Acabat? Sí, sí, molt bé doncs eh, aviam, el tema de les dues intervencions d'iniciativa de l'OCUP en tot cas, en el proper ple els hi correspondem tot el tema de, del seguiment de les eh, mocions i referent a les dues preguntes del PSC, Consell de Participació i Resil·lència de Resigència, Bernat, li respon el senyor Saldoni Sí, el, vam enviar el, el reglament del Consell de Participació a la Generalitat i ens han contestat sense cap mena d'observació, per tant diguem-ne el, el seu vistiplau en l'ampliació que vam fer de posar-hi el deu i vot hi fet, no hi han fet cap mena d'observació I el tema del mapa acústic la senyora Ana Fernández Sí Bona nit, uh, si sí, és cert que li vaig contestar en persona que el rebaria això va ser divendres, avui divendres encara no hem contestat però en tot cas la setmana que ve uh, contestarem que sí que podrà tindre a disposició el mapa acústic i convocarem per tal de fer un monogràfic de l'ordenança i el mapa acústic de l'ordenança del soroll, que ja la tenim preparada i disponible probablement si estem tots d'acord pues, per passar-la al gener o al així, gràcies i la pregunta d'Esquerra Republicana sobre els incompliments d'Iberpotes la senyora Empera Arenas li donarà resposta Sí, bona nit uh, primer de tot fer un petit uh, re, una petita apreciació que a vegades la crítica per ser crítica o per la crítica mateixa no té sentit i a vegades les crítiques de la CUP en referència que si quan contesta la regidora és perquè està defendent el senyor alcalde i quan contesta l'alcalde és perquè podia haver contestat la senyora regidora a vegades no s'entenen gaire bé però ja dic, suposo que deu ser la crítica per la crítica i per si sola ja, a vegades ja, ja flueix i per últim i, i per últim i primer perquè és la contesta a la pregunta d'Esquerra Republicana eh, sí que és veritat que es va posar de manifest a petició de prou, del representant de Preussal en el Consell de Medi Ambient, de l'estat actual de, de les mesures correctores i d'algunes de dels controls que s'assaven realitzant per l'autorització ambiental. No és ben bé de l'autorització en general, sinó dels controls, tant el control inicial, control eh, eh, anual, etc etc. Aquests controls evidentment, tenen uns plàços, tenen unes condicions marcades per la mateixa eh, conselleria i evidentment no s'han complert ni en el control inicial, ni en el control eh, posterior, ni en el d'anual, ni, ni en el final. No s'han no no respectat en quatre aspectes dels tots que comportaven eh, les prescripcions que marcaven aquests mateixos. Uh, és ben cert que ja en el control inicial en no complir i passar tots els, tot els, els, els períodes màxims que hi havia per poder, per poder uh, resoldre l'empresa com que no ho va efectuar se li va ficar una sanció, una multa amb una sanció en aquest final hi ha ja exaurits també tots els terminis que hi havien d'aquests controls Exhaurit també el termini de pròrroga que també va manifestar la conselleria, a l'últim termini, l'última data que ens va proposar en aquest informe de la Conselleria de Medi Ambient era el dia entre el 15 i el 22 d'octubre. Nosaltres exhaurit aquest termini, vem enviar una carta a la conselleria per veure quina seria la posició. De, de la Regidoria i de la Conselleria de Medi Ambient respecte a l'autorització, ja que no s'han acomplert els terminis dels controls necessaris amb els aspectes en els quals es posava de manifest amb els informes i encara no ens han contestat a la carta que vam emetre des de l'Ajuntament. En el moment en què tinguem la resposta, tant si és en un plenari com si és en un Consell, donarem resposta a la petició, ja que s'ha efectuat amb el precs i preguntes d'aquest plenari. Gràcies. Molt bé. sense més qüestions a tractar donem per acabat aquest ple si del públic assistent algú vol intervenir Primer el senyor Bonet després el senyor Soler i... Bones que bueno, es... són dos preguntes que fan referència perquè ens entenguem tot a Estadivarius i és com a membre de la CUP, o sigui que ens treballem els temes, eh, a dia d'avui havíem elaborat uns dubtes, els portàvem al pre i era una de, la, de les raons per la qual la, la nostra intenció de vot era, era abstenció, i jo a dia d'avui, a aquesta hora, encara me'n vaig amb dos dubtes que s'ha demanat per dos cops i que no s'han contestat. I per tant, ho intentaré per tercer cop, aviam si definitivament se'n contesta. Una és la pastilla que es va fer la requalificació, quin percentatge és del patronat, quin és el sou públic i si hi ha un percentatge de sou privat. O sigui, com està delimitada aquesta pastilla d'ampliació, que no s'ha contestat. I l'altra és, si sí, d'aquesta requalificació... No, no, però si no em fa cas, perquè com que a vegades parla i després se li oblida, doncs goita, ja m'espero. Avui és d'hora. Llavors, <ríe> llavors, la segona pregunta és, eh, existeix alguna contraprestació per part de l'empresa per aquesta requalificació? Perquè justament aquesta setmana sortia, no sé en quina població, no? de que es, es passava d'una empresa que havia estat eh, edificada amb, amb sòl agrícola se li qualificava i l'Ajuntament per aquesta requalificació li demanava una contraprestació. Aquesta és la segona pregunta que li ha fet la companya del grup i que no li ha contestat i li ha fet dos cops i jo li faig per tercer cop. I llavors, una, una, care, una caració a la senyora Ampar Arenas vale, és, aviam, que sí, ja li ha dit la, la representant del grup, però que sigui normal eh, fer modica, modificacions puntuals no, no, no vol dir que, que sigui ah, no m'explicaré bé no, o sigui, que sigui habitual no, no vol dir que estigui ben fet i que sigui la, la, la, la, la millor manera de fer-ho, no? Llavors em dirà si està d'acord amb mi o no que en aquest país vale, valguin Déu a mi de, de, ara d'acusar el senyor alcalde de, de corrupte eh? no és no per la meva intenció, però en aquest país vale, un dos instruments de corrupció que s'ha utilitzat més és la modificació puntual, i estarà d'acord també amb això. A part, si ens, si ens abstenim de la, de la qüestió tècnica, la política és un dels instruments que s'ha fet servir. Llavors, no va banalitzar tant de que es fa habitualment perquè no estem tan nets de corruptes en aquest país. Bona nit, jo a la senyora Fernández li voldria demanar perquè fa 5-6 mesos que em van portar una carta que suposo que les devien portar a tots els veïns del de Sallent dient que la policia local estava mirant el soroll de les motos i tal qual perquè els decibels no pujessin voldria saber si encara es fa, si s'ha fet o què, Perquè què, o que per sort o per desgràcia tenim una entrada al poble per davant de casa el que li puc assegurar a l'hivern mira com que ho tens tot ben tancat i això encara com aquell però quan fa una mica de calor a les sis del matí ja no dorm i diu ja. perquè principalment amb les motos i els quarts i aquestes, aquestes hostietes vull dir que passen per allà a tot gas amb un soroll que, que sembla que et cau la casa, casa a, a sobre no sé si us sap que van passar aquestes cartes dient això, que ha posat una cara com si no ho sapigués Bona nit A veure, a tots els regidors que us cregueu els treballadors i els llocs de treball aquesta pregunta de que amb aquesta ampliació o aquesta abans d'ampliació de l'empresa importantíssima d'Estradivarius, no li feu aquesta pregunta. És perdre el temps. Perquè us poden dir infinitat de llocs de treball, però amb la, amb la mateixa facilitat que entra una persona, l'agafen per l'escan i l'acomiaden. I en no hi lloc. I penso que vostès tenen la sort de que ningú ha treballat a Estadivarius, tots els que esteu aquí asseguts. Perquè el que jo he vist a no sé si s'han corregit perquè fins fa 5 anys que em van acomiadar però era una forma barroera descarada jo m'hi he revelat de vegades amb l'encarregat de dir no hi ha dret, no hi ha dret el que li feu a les persones a l'hora de fer-les fora al carrer com un gos, no hi ha dret senyor Sensada gràcies bé, només recordar una cosa Cló de Cabrianes no és un patronat és una fundació privada com el Palau de la Música, que també va requalificar un hotel i la Gelatàn no Santarola, senyor Manauens. Li recordo tot això. Bé, també me recordo una cosa, que a Sant Cugat del Vallès, que a Sant Cugat del Vallès hi viu un alcalde que és el rei de la transparència, que és el senyor Rocudé. Ha tingut un premi per la transparència. Recordo que a Sant Cugat del Vallès hi va haver una empresa que es deia Have Packer... que va voler posar impresores, fabrica impresores, i juntament amb el govern socialista aquell moment el senyor socialista que hi havia el govern més d'indústria era el senyor major me'n recordo d'això aleshores que van dir, van dir diu, si fan aquesta empresa aquí perquè la gent que fa impresora és una gent mal pagada perquè no fem un I més D d'investigació i desenvolupament hores d'ara a l'actualitat l'empresa d'impressores està tancada i està funcionant a l'I més D amb uns bons sous i amb una bona capacitat tecnològica no sé què passa està de diversos. Quant té? Capital social representat per accions. 98 milions d'euros. Així de clar, li dic. 98 milions d'euros. Alguns títols estan agafats per persones jurídiques que representen nom de CICAPS. Aquelles empreses que atributen un 1% quan els treballadors pot atributar un 10%. Jo no sé quin interès social hi ha. I llavors el domicili fiscal, senyor Maldavé, ens diu que es recatarà, però si el domicili fiscal està a la corunya. No, el domicili fiscal no, perquè la part impositiva d'IVA, d'IRPF d'aquesta empresa d'impostos especials no tributa aquí va per la demarcació perquè és una suma total de demarcació miris la llei de gens locals que ho diu això, no m'invento res eh? és una qüestió, una veritat com un temple que avui ho estan mirant i repassant tots els articles, no s'ha fet una declaració fe feent el dret de Girotata com diu el 34 de la llei agrària, jo em pregunto, vostè com a president del patronat ha mirat bé o està fent un presumpte frau de llei amb aquesta, amb aquesta requalificació perquè si no s'ha contemplat això perquè a més a més aquesta dret d'atemptatge i retracte diuen per les alineacions de darranys precedents eh, també diu la llei, estic parlant de la llei agrària no sé si se'n recorda tot això i per últim, a la resolució de la Generalitat bueno, del Departament Territorial de la Generalitat senyora Arenas, diu que sí que contemplen interès públic, però diu, també diu aquesta resolució sempre i quan es tinguin en compte les consideracions exposades a la part expositiva per tant les consideracions no s'han posat i de moment i ara no és d'interès públic, gràcies Senyora Edenes Sí, a veure a l'inici de la meva intervenció he comunicat que dels 142.000 i pico hi havien un 23% que era sol públic i el resta, 100.000 sol privat, diferents propietats privades que evidentment ni donaré noms ni donaré cognoms perquè és el, hi ha la llei de protecció de dades que evidentment és un ple públic i no es pot donar però sí que els percentatges els he donat al principi, per això no he contestat el percentatge perquè ja l'havia donat al principi a l'exposició. També eh, a veure que una modificació puntual i el d'alguns ajuntaments hagi, hagin donat peu a la corrupció no vol dir que una modificació puntual sigui un element de corrupció és un element que està a la llei d'urbanisme a terra fos, és un element que s'utilitza i si n'hi ha un 40 i pico amb un ajuntament, amb un altre 20 i amb l'altre evidentment qualsevol mecanisme, i la meva mare m'ho deia t'estàs ficant urbanisme i et xeran de corrupte i a vegades les mares moltes vegades tenen raó però mm, això no vol dir que les coses hagin d'anar pel mal camí, perquè és una eina que està a la llei d'urbanisme per poder fer una gestió que en aquest moment és la gestió oportuna i necessària per donar eh, eh, peu a la modificació puntual perquè aquesta empresa té les necessitats a veure, quan vostè parla, senyor Sensada, de lleis, fa una barreja que és impossible seguir-lo per què? Perquè Parla de l'article 37, de l'article 94, de l'article 95. A veure, jo puc parlar també de, de molts articles i no dir res. I això és el que fa vostè moltes vegades. Parlar de molts articles i no dir res. Com diu el senyor Hinojosa, aquí s'ha de venir ben preparat. I aquí no es pot venir a dir que aquí no s'està complint la llei, perquè hi ha els informes d'urbanisme amb tots els articles que disposa la llei que fan referència a la modificació puntual que es compleixen tots. Informa favorable, informes de jurídics acompanyant en aquest punt de l'ordre del dia. Ja està bé de detetar sempre que aquí no es ve amb les coses i els articles i la llei. La llei es compleix. Si no es compleix la llei, vostè també té mecanismes amb les al·legacions quan estigui publicat per fer les seves apreciacions i se li contestarà, evidentment, amb tota la llei i amb tots els articles que correspongui, que vostè cregui necessaris. D'acord? Vinga, gràcies. Senyora Fernández. Sí, bona nit de nou uh, Sí que s'han fet controls de, de sonometria de, de motos i, i cotxes durant tot l'estiu i tots els estius mínim que hem, que hem estat nosaltres s'han efectuat i quan jo he posat aquesta cara estava intentant relacionar perquè ha dit vostè que havia rebut alguna de la policia fa 5 mesos i he intentat buscar la memòria que havien enviat no és que no sapigués que no s'ha fet simplement ara em dubtava del fet que em digués que havia rebut una notificació de la policia però sí sí que s'han fet i seguiran portant a terme i és cert que fa, molesta molt i és per això que es porten a terme gràcies molt bé doncs, eh... nosaltres no l'hem demanada no l'hem demanada eh? molt bé bona nit